Du har sat i mandagsbold, som er bold.dk's podcast om dansk fodbold. En podcast, der er betalt og sponsoreret af Adidas og MobilePay, der gør det lidt for dig at holde styr på de holds bødekasse med MobilePay Box. Det her, det er en lidt anderledes udsendelse af mandagsbold, da det her det er en special. Jeg har længe gået med den her tanke om at tage en tidligere eller nuværende fodboldspiller i studiet, ja, for bare at snakke om livet, karrieren, ups and downs, faktisk bare en generelt og løs snak om, omkring alt muligt andet. Ideen bag den her specialudsendelse, og forhåbentlig andre i fremtiden, kommer så lidt fra min egen karriere som deltids- og professionel fodboldspiller for godt 11 år siden, da jeg i en alder af 19 år flyttede til Holland. Her der oplevede jeg sådan den her, ja hvad det vil sige at være ung og alene i et andet land, og den mentale side, som lige pludselig begyndte at fylde sindssygt meget, og som blev en, ja, en stor udfordring, både det spilmæssigt, men også det mentale. Det blev nærmest faktisk et større problem, det mentale. Og dengang op i mit hoved, der var der ikke noget, der hed en øh, depression. Altså det var et, øh, et land i Rusland for mig. Øhm, jeg kendte ikke til det her begreb, men siden da der har jeg fundet ud af gennem rigtig mange atleter, fodboldspillere og alt andet, at øh, jeg langt fra var den eneste, der bøvlede med det. Andre har også bøvlede med det meget mere, end jeg gjorde, og også mindre. Derfor så har den her del af er det altid interesseret mig. Og så der, derfor er den her intention med de her specialserier, det er at få et indblik i, hvem mennesket bag fodboldspilleren er, hvilke mentale udfordringer og situationer, og helt generelt oplevelser, som fodboldspillere, men også mennesket bagved oplever. Og så bare en, en snak omkring vedkommendes liv, og de tanker, som der er blevet gjort. Øhm, og den første, jeg tænkte på i den her sammenhæng, det var faktisk min gæst, som jeg sidder med i dag, som jeg skrev til, i starten af det her år, der smed jeg en sms ud for at høre ad. Og, og vi havde faktisk en aftale, og den øh, måtte jeg så udskyde nogle gange. Og vi sidder her nu øh, i november, og endelig kan mødes. Og derfor er jeg så utrolig glad for at præsentere dig, Nikola Sardic. Hey, Velkommen langt. til. Jo, tak. Det er, jeg skrev til dig for øh, det er et år siden, og nu, øh, nu sidder vi her. Det er, det er godt at se dig, at det er... Det? Vi mødtes tilbage i 2008. Kan du mm. huske første gang vi mødtes? Øh, nej. Jo, vi. Hvornår vi mødtes vi første gang? Vi føler dig. Nej, men jeg tror, jeg tror faktisk vi mødtes til et stævne i B 1921 på Falster. Ja. En gang, hvor du spillede overgang ældre end mig. Kunne du være DM? Det kunne sagtens have så et DM. Jeg tror, jeg tror, jeg... jeg tror ikke vi mødte hinanden. Jeg tror bare jeg har set og spil. Jeg tror, at allerførste møde, ja, sådan der, det allerførste møde, det var, det kunne godt være, at det var Lolland, ja, hvor øh, du blev topscorer til en turnering, og, øh, og du er en overgang under mig, ja eller, det er du jo, men ja. du spiller også for overgang under mig, ja. og du bliver turneringsspiller, mener jeg. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men dem, dem, der snakker vi ikke sammen. Nej, nej, nej, nej. Der kan jeg bare huske, at møder dig, eller ser dig, og så kan jeg huske, at der. Ligesom alle serbiske balkanfædre kan høre far på siden, <laughs> derinde, som man altid kan. Ikke? Og den glæder mig til, den snak. Ja, præcis. Men der, der ser der første gang, og så tror jeg, første gang vi rigtig snakker, det er på landsholdsture. Kan du huske, hvorhen? For det er nemlig første gang, vi, vi møder hinanden. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det er, det er Du er jo kommet med på 90-årgangen ja. til da vi er i Estland. Oh, shit. Og ja. der, der er du og... Jeg kan ikke huske hvem andre. Jeg, jeg kan ikke huske om det var Jens Stryger eller Mensal, eller men det var. Men du var i hvert fald med op på vores tur til Estland, og det er første gang vi øh, vi møder hinanden, vi falder i snak. Det kan jeg godt huske. Og der, øh, der står du et helt andet sted end så mange af os andre gjorde på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske om du. Jeg tror mener, du bare flyttet til Liverpool der. Det kan jeg faktisk ikke huske mere. Nej, vi, vi kommer af. ind på det. Ja, øhm. For det kan jeg ikke huske om, ja. Ja, Det mener jeg bare, men det er fordi, jeg kan, jeg kan huske, at jeg tænkte, fuck, øh, det vi sidder og tjener i, øh, i <laughs> jeg spillede den dengang, og det er du. Øh, øh, jo, det kan godt være, fordi Morten Nielsen er også til det i der, ikke? Ja. For det kan jeg huske, at vi om, og Martin er også råd til Liverpool, ikke? Ja. Så er jeg nok også afsted. Og det var om, den faktisk. eneste tur, øh, mener jeg, som vi var på sammen. Ja. Men lige inden... Øh, vi kommer i gang, så skal jeg bare lige varedeglarere ja, varede på grund af det her. At vi, vi kender jo sådan semi meget hinanden. Ja. Øhm, men jeg, jeg har glædet mig til, at vi skulle tage den her snak, fordi at, øh, det, er en, altså, det er noget af en rejse, du har været på. Vi sidder, jeg, hvis jeg spurgte spurgt mig selv dengang i, øh, i Estland, mm. at vi her i, øh, i 2021 skulle sidde, hvor jeg interviewer dig, og mm. du øh, bor her på Amager, så jeg havde jeg ikke troet på det. For jeg havde bitterligt troet, at, øh, at vi har lige haft en snak på en halv time, inden vi mødtes her, ja. om alt... Øhm, hvor jeg troede, du var the real deal. Øhm, og det var der mange, der troede. Ja. Men øhm, vi, uden på nogen måde at lave nogle sammenligninger. Altså, du, du nævner selv her, vi har begge to øh, rødder fra Balkan. Jeg har født i 1990 i Zenita ja. i Bosnien, og du født i 1991 i Sarajevo. Præcis. Så vi kan starte helt fra barndommen af. Ja. Du kommer til Danmark i 92, ligesom jeg selv gjorde. Du er på det tidspunkt et år hvor du starter som treårig i ja. Faneø, boldklub. Lidt præcis. Hvad, du, hvad husker du fra, fra den tid? Ja, det første, jeg husker faktisk, det er, min, det er min første træning af indendørs. Og jeg kan huske, at der var et eller andet med, at vi ikke måtte gå i børnehave og institutioner, fordi det var meningen, vi skulle, vi var på asylcenteret, og det var meningen, at vi skulle sendes hjem. Så der var lidt tumult med det der, om vi måtte gå i institutioner, om eller sende i fodboldklubber, og sådan noget. men så fik vi lov til at være med i denne fodboldklub. Og jeg kan bare huske min første træning af indendørs i en blå jeg, fordi jeg har set billedet. <laughs> <laughs> og var du, altså, da du starter, fordi man kan sige, nu vil jeg gerne bruge det begreb udlænding. Vi er jo begge to ja. både i dag, og det var vi også dengang, ja. det man kalder en udlænding. Vi er født i et andet land, der kommet til Danmark. Mm. Og jeg har personligt rigtig mange ting fra min barndom, mm. som jeg kan huske, var meget anderledes end, øh, end de danske børn. Mm. Kan du huske det fra, den, fra helt lille af? Ja, altså, hvad var, hvad var anderledes? Altså, jeg kan huske, at mit forhold til min far var meget anderledes. Ja. Og, og, og jeg kan huske, at, at måde min far gik til mig på kontra danske børn, og hvad de måtte sige til deres forældre, hvordan de måtte kontra deres forældre. Hvad, fordi, prøv at forklare, for jeg kan jeg jo 100% følge havde Vi havde det på samme måde jo. Altså, jeg, jeg følte for det første, så i al den tid, jeg kan huske, og så lang tid, jeg husker tilbage, så har jeg altid været min far, der var min største konkurrent. Alt, alt, alt var en udfordring, alt var en challenge, alt var, at jeg skulle være bedre end ham i alt, hvad vi foretog. Var det noget, han satte op for dig, eller var det sådan... En... Jeg tror, min far var rigtig god til at tease mig, men jeg tror også, jeg havde det ekstreme konkurrence-gæng. Øhm, og han var rigtig god til at prikke ind til det her. Og så tit var det sådan, at... at... Mit temperament var også vildt da jeg var lille. Så, så tit, så blev det også udfordret, så min mor ind imellem og lige, hey, stop lige, nu bliver det for meget og sådan, ikke? Øhm. Men jeg kan bare huske når jeg var hjemme eller når vi var ude og mine danske venner kunne svare tilbage til deres forældre på en eller anden måde, der kunne min far bare tise mig, tise mig, tise mig. Åh jeg var aldrig nogen til at sige noget igen. Men du også der var der, var der er en, en respekt det altså, er der stadig i dag jo fuldstændig fuldstændig. Altså hans ord det talte bare ikke. Der var ja. slet ikke noget. Altså. Øhm. Men kunne du gjorde noget på dig fordi at ved mig der fuldstændig korrekt som du siger der var bare den der og der er stadig den der i mm. dag det, er det folk skal forstå. Mm. Du skal ikke snakke dårligt til mine forældre. Mm -mm. Men når man hører andre snakke så er det bare helt almindeligt for ja, ja. dem. Jamen, jeg har, jeg har aldrig bandet til min far. Jo, jeg tror, jeg har bandet til min far en gang, øh, hvor jeg fik på røven med bælte derhjemme. <laughs> må man overhovedet det mere? Det må man ikke. Det <laughs> må ikke, man måtte det dengang. Nej, men. men det fik jeg i hvert fald. Jeg kan tydeligvis at jeg fik med bælte, og så en gang gjort det til min mor, hvor jeg fik så dårligt som samvittighed bagefter og begyndte at græde og var ind og sige undskyld til hende. Ja, for man vidste godt, det var forkert, jo. Ja, præcis. Men udover det, så kan jeg ikke huske, at jeg nogensinde har bandet til min forældre det er sjovt, fordi man har hørt gang til, eller jeg har hørt mange gange mine, som jeg sagde, mine klubkammerater hedder det og venner ja, ja, ja. i skolen, de gjorde det jo og, og snakker den dag i dag også anderledes. Lige præcis. Jamen, jeg har jo holdt så mange holdnu eller holdnu kæftmor og det der standard. Altså sådan, men det kunne jeg aldrig nogensinde som jeg at sige til dem fra eller mor, altsådan. Men hvad med sådan noget som, øh, fordi jeg kan huske, øh, I kommer jo fra kår, hmm. der er noget af det samme i både på Sandholmlejren. Ja, lige kort. Meget kort. Ja, meget kort. Og så flyttede I til Fane. Fane. Jeg flyttede til Samsø. Okay. Så det, jeg kan huske, da, jeg, da vi kommer til, til Fyn, det er blandt andet det her med, øhm, jamen når vi skulle have fodboldstøvler. Ja. Altså de, de blev altid købt tre-fire nummer for store, fodboldstøvlerne, ja, ja, ja. så man kunne vokse i den. Ja. Og senere hen, når der så kom fødselsdag eller jul, som folk jo holder, ja. så, øhm, så vi fik gaver for ikke at føle os ude, kan man sige, ja. men vi fik jo en gave, mm -hmm. hvorimod mine klassekammerater, de fik jo 4, 5, 6, 7 gaver, ja. så jeg måtte hver øh, jul, der måtte jeg sådan lyve, i forhold til, det var hver, hver jul, der fik jeg en ny cykel, fordi jeg skulle altid prøve at, at gange ja. det med 4, 5. Oplevede du den der, den der du ved, sådan lidt, hvor man føler sig lidt anderledes? Det er sjovt, du siger det, fordi jeg lige har haft snak med mine forældre, øhm, om at jeg, jeg er tit pjekket til de dage efter jul, hvor folk kom ind og skulle fortælle, hvad de havde fået i gaver. Oh. Fordi jeg har, jeg har 6. januar når har først at min lillebror den tredje. Ja. Så da han kom til verden, så fik vi jo en gave. Så vi fik for eksempel Playstation to år efter, at man kom ud. Mm. Men det var en jule så alle mulige gaver. <laughs> <Ja, laughs> den blev samlet. Præcis. Og så kom jeg i skole, og så mine venner havde fået nye spil, Playstation, cykel, computer, alle de her syge ting. Og jeg flåede mig seriøst. Og nu flovede jeg mig over, at jeg flovede, jeg flovede dig, noget. Præcis. Ja. Men dengang, jeg kunne huske, jeg pjekkede fra skole for ikke at komme ind, skulle sige, at jeg kun havde fået en Playstation, sammen med min bror, i en fælles gave til både jul og dag. Det, det kan jeg huske. Og det er sygt, man har haft det. Helt sygt. Altså, det er, jo, det er jo de kår, man har haft jo. Lige præcis. Og, og som jeg siger, nu flover jeg mig over, at jeg ikke bare kunne sige, at sådan er det bare. Men dengang som lille, der, jeg synes, det var så flovt. Men vidste dine forældre det godt? Er øh, du havde det på den måde? Mm, ja, det tror jeg, at de vidste, men, men jeg tror også bare, som barn, ligesom forældre beskytter os, så tror jeg også, at vi beskytter dem nogle gange, og ikke siger sandheden og sådan. Jamen, det er fint nok. Jeg har altid fået at vide af min mor, at jeg aldrig har været særlig krævende. Jeg har aldrig spurgt om ting, og det tror jeg et eller andet sted, fordi jeg vidste, at de ikke havde... Så, så ja, det tror jeg bare, men man sådan, også som barn beskytter sine forældre. Men, som de gør men, men, men tænker du, altså var det negativt eller positivt for dig, fordi at, at det kan jo godt påvirke en, en ung dreng. Altså, jeg ved ikke, om det påvirker mig selv, men jeg vil sige, jeg havde en klump i halsen, og jeg tænkte, fuck, julen kommer snart. Ja... Øhm, jeg havde det meget med støvler til fodbold. at øh, Jeg kan huske, at min mor købte et par Diadora til mig i Bilka. Og jeg havde et par Nike, som jeg, jeg havde fået penge fra min far efter Roskilde Festivalen. Jeg havde fået 600 kroner i mønter, kan jeg tydeligt huske. Ikke? Og jeg tager til Nike Factory som hus husomtog med min mor, 250 S. Helt vejen derud. Jeg kan tydeligt huske på bukset 300, køb på støvler til 300. Den gode gamle ædelkegavits, hvor der går det der hvide hen over. Ja, Hvor jeg ser Men jeg købte den helt uægte med de røde gummiknummer, ikke? Så du kunne få den med tre varianter. Så altså, købte du fake? Helt fake. Ja, 300 kroner. Fake er fake. <laughs> fake er fake, <laughs> øhm. Og den spiller I til, der var hul i. Og så kan jeg ikke huske, at jeg købte den af Diadora, men jeg synes, det var så flot. Jeg havde en ny ståldag, men jeg synes, det var så flot at komme med den af Diadora, for Bilka, så jeg spillede jeg dig, den er hullet. Og bil folk ind, at den jeg ikke lige, når de var spillet til og sådan noget. Ikke? men igen, det florerer mig også over dagen i dag, at jeg ikke bare kunne sige, at mine forældre har det ikke. Men gik du ikke, fordi du har jo boet med, du på... hvor boede du henne? Det kan du lige så godt lige forklare. Altså, jeg Først der på Faneøret, så er, at vi flytter vi til Amager, flytter vi til Torolskade på Amager, bor i Poghavn der, og så flytter vi til Amtersgade, og det er sådan, der min ungdom starter. Ikke? Men det er jo vel, tror du, er vel også en del af en social omgangskreds, som heller ikke har super mange penge jo. Så hvorfor, hvorfor tænker du, at det der twist kom? Alligevel øh, en... har det måske mere. men jeg har en jeg er en del af en social omgangskreds, hvor der er nogen, der ikke har penge, og så er der rigtig mange, der har ret mange penge okay. på ikke-så-lovlige vilkår, ikke? Øh, så, så som jeg siger, jeg fik min første dyre støvler, fik jeg jo af drengene fra gården, som ikke rigtig spillede fodbold, man gik ud og købte de her støvler til 1100-1200 kroner. godt huske det, det der. Præcis, og de lå på øverste hylde, når man gik i sportsmaster, ikke? og jeg tænkte, den der vil jeg rigtig gerne have, ikke? Men dem fik jeg så af drengene, som ikke rigtig spillede fodbold, og havde pengene til at bare gå ud og bruge 1200, fordi de skulle brænde sig af, ikke. Mm. Så dem fik jeg, når de var lidt brugt og sådan efterfølgende. Og der følte jeg sådan wow, de spiller bedre end de andre ikke? Så det har man jo, når man er god begynder og fodbold og specielt når man er ung. Ikke? Ja, det er jo også. Jeg tror jeg havde Patricken dengang, men. Ja, øh, men lagde du bare turaf? Ja, ja, Den Men også købt de bild Ja, ja præcis, præcis. Det var. Jeg tror nok, det var på samme. Måde. Men du følter jo så i, eller, ja, din familie flytter så øh, til Amager. Ja. Du starter i øh, KFB fra kløvermarken. Ja. Øhm, men du ender ret hurtigt i 98. Ja. Og der er noget med noget... Øh, altså, du, danner, det er første gang, du møder Torben Årkjær. Ja. ja, min far og Torben mener, jeg har spillet på hold sammen allerede inden det, men jeg tror ikke rigtigt, de kender hinanden. Min far har været med, eller kendt en, der kender en, så tager man en ikke, og spiller under... Han har sikkert hedet Lars eller et eller andet, mm. <laughs> Men. Øh, du, du, du, siger faktisk, du har faktisk sagt, eller jeg har læst det måske et sted, ja. at øh, ja, I havde en kvindelig træner over i KFB... Anja. Ja som, ja, som det var jo bare hygge jo fuldstændigt. Altså vi fik en bold og så løb vi bare rundt og spillede mod hinanden, mens hun snakkede i telefonen rødsmyg, det kan jeg tydeligt huske. Hun lugtede altid cigaretter og hun havde altid sin telefon i munden. Det kan jeg huske. Øh, og jeg har set den senere hen, og hun er fuldstændig sammen. Det. Altså hun er ikke ændret sig fuldstændig sammen. Altid i munden og, og den der telefon kørte bare. Så det var sådan meget usærløst. Altså det var bare sådan ja. Er du også lille, jeg lille på det, det tidspunkt? Fuldstændigt. Simon's fodbold, ikke engang huske på gamle lærve. Øh. Og så møder vi Torben til en kamp hvor han klager over mig, fordi han tror at jeg er for gammel. Jeg var fysisk ret, ret stor, i min alder ikke og større end det. Han troede du var ældre? Han troede at jeg var ældre, så han klagede over mig. <laughs> og kommer til kommer til den her træning, og så mener jeg at ham og min far snakkede til træning, at Torben havde mødt det her hold, og han var sikker på, at der var ham og alle der var for gamle. Og, og, så var min far sådan, hvem har I mødt? Jamen, Vi har mødt KFB, og der spiller min søn. Hvem var det? Jamen, eller. Jamen, det kan godt være. Og så min far jo mit pas med, for at vise, at jeg var gamle nok, ikke, eller den rigtige alder. Øh, og så blev Torben interesseret, og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ud og spille det sammen i Binder noget ikke? Og så smuttede du til, øh, til dem? Så smuttede jeg til dem, ja. Men fordi, jeg møder jo Torben også i mit liv, gennem min lillebror. Ja. Der er han scout i Hamborg ja. Og han henter min, eller vil hente min lillebror til. Ja. Så jeg kender Torben senere i hans liv, men Torben er jo ufattelig seriøs. Helt sindssygt. Og var han også det dengang? Altid. Altid. Men lige pludselig så går du jo også fra og jo til, Torben. til seriøse tåm. Lige præcis. Og det tror jeg det det passede perfekt fordi det mindede meget om min far. Mm. Det, det handlede om at vinde og det var aldrig godt nok som jeg kunne, jeg kunne spille en syvmandskamp og score syv mål. Men hvis jeg havde brændt to chancer så var det dem jeg hørte var. Ja, er Ja. Så det der med Torben at det gik op i at vinde og det var så ekstremt om at vinde. Det det passede mig fint. Det var ikke noget jeg sådan uvant eller det var hårdt eller jeg har aldrig brokket mig over til min far om tåm råber eller noget. Altid nogensinde det passede det var. Ja. Det var du Jamen det passede mig fint. Altså, jeg har aldrig tænkt over det på den måde. Øhm, jeg ved, der var mange andre spillere, der havde lidt problemer med det, at det var så seriøst i så og vi spillede for at vinde, men altså Torben satte sin egen søn for, at vi skulle vinde, fordi han ikke var god nok mere, ikke? Øh. Han, var meget, han er meget udansk. Helt sindssygt, og det har jeg altid sagt, men det kan jeg godt lide. Altså, det passer mig perfekt, jo. Altså, ja, og, han, totalt, var sådan. og han er totalt misforstået, synes jeg, fordi et, det, ja, synes jeg om, at... Vil, men, ja, om, synes man vil. Men det han altså, gjorde for jer dengang, mm. og stadigvæk hans passion i fodbold... Altså, han tog da jo vel sådan skridtet væk fra det her børne. Nej, jeg har altid snakket med, med, med folk, når jeg snakker om Torben, så tror jeg, at vi har, vi har hjulpet hinandens karriere. Jeg tror stadig, at Torben har været, fordi han er så dygtig i det, han laver, og går så meget op i fodbold, så han har stadig klaret sig igennem. Men jeg tror, det at han havde mig, og interessen for mig, gav ham nogle kontakter, og fik ham lettere igennem den her mm. verden. Omvendt så hans passion, og hans ekstreme, hvad hedder det... Tilgang til det der børnefodbold og sådan, at vi skulle være med i alle stævner og sådan, det gav også mig et kæmpe vindue for at vise mit talent frem, som jeg ikke ville have haft, hvis jeg ikke havde haft Torben. Øh, så jeg tror, vi har hjulpet hinandens karriere sådan hånd i hånd. Jeg tror lige meget hvad, så vi klarede den, men jeg tror 100 vi har hjulpet hinanden. Men hvor? Fordi at, der er jo mange, der snakker om, at fodbold skal være hygge. Ja. Så, hvor, hvor, hvor, ja nu griner du. Ja. Men hvor, var det hygge dengang, eller... Der, hvis du skulle spørge Nicolás som øh, hvor gammel var du dengang, da du tog til, til b ja, 8 Vi snakket hele det. 8-9 år måske. 8-9 år. Har man allerede, havde du allerede et mål der? Ja, der drømte jeg allerede om at være verdens bedste fodspiller. Det var allerede der? Ja, ja. ja. Det fordi... Var det naturligt at gøre det? Ja, ja fordi jeg kan huske, at den første gang vi i skolen skal sådan skrive drømme om, hvad vi vil være. Jeg ved ikke, hvilken klasse det er i, men det er første gang, jeg får det der spørgsmål. Der skal jeg professionel fodspiller eller verdens bedste fodspiller. Mm -hmm. Så det var det jo. Altså, det var ikke noget, jeg tænkte over. Det var ikke noget, jeg, sådan, jeg funderede med over, eller gik hjem og sådan, havde dybe tanker om. Det var bare sådan, det var. Ja, ja. der var jo ikke så meget andet. Nej, præcis. Altså, det var. Hvad med dine... Øh, fordi det, det er jo så på fodboldbanen med, med toppen, hvad med, hvad, med, hvad med hjemmefra som helt lille af øh, din, dine forældre? Hvordan var de i den måde... De, for nu, nu snakkede vi lige før om, at man aldrig nogensinde kunne finde på at snakke grimt til den. Mm. Men vi er jo også opvokset på en helt anden måde med den pas der er hjemmefra. Altså, mm. øh, jeg kunne sagtens i en helt lille alder, altså vi kan ikke huske, om jeg var 8, 9, 10 år, mm. øh, hvis jeg spillede dårligt, så skulle jeg måske bare lade være og sætte mig, sætte mig i stuen. Altså, og, det, og det er jo slet ikke noget uh -huh. altså, ondt om min, øh, min far, men det er bare, det var hans måde at være på. Ja, yeah, 100%. Han pæset. Men det var så naturligt, både for ham og for mig. Ja. Fuldstændig sammen. det samme. Altså, det samme? Fuldstændig. Jeg tror, det er sådan generelt generelt ting at, at man kommer hjem til mor, der havde lavet mad. Og hvis du spiller en dårlig kamp, så hele vejen hjem i bilen blev du svinet til at far. Altså, <laughs> seriøst, det var sådan, det var? Øh, og så næste dag i morgen var han jo ikke god nok. Men man fik den altid. Hvis man havde spillet dårligt, så var du ikke i tvivl. Og der var sådan meget stillet i bilen. Og så kommer det der akade der hvorfor brænder du den der, eller hvorfor gør du sådan der eller hvorfor er du ikke bedre, skal du ikke bare stoppe til fodbold der har også fået udtal i gang ikke? Øhm, og så var det hjemme og søgt trøst hos mor derhjemme og så nye i morgen igen Præcis. og så, er der så var det op igen, og så var der en ny konkurrence søg... men, så, men sådan der var din venner jo ikke jo øhm, altså for der var det jo noget andet jo nej, men jeg tror heller ikke dengang der snakkede man heller ikke sådan om, om hvad siger din far når du kommer hjem, altså det var, det var ikke sådan nej, men din far Pedro som man hedder, præcis han stod jo også modsat. Han fulgte mig. Hvis jeg spillede på venstrekanten, så stod han på venstre side og skiftede den halvlej, så stod han på modsat. Og det gør han stadig den dag i dag, hvis han udser at spille. Ja. Det gør han stadig. Øhm. Og kommentarer og råber og skriger derude, og det er så blevet bedre efterfølgende. Ikke? Men da jeg var unge, eller da var lille, også min bror, der var lille, der var det fuldstændig samme, altid. Og det er gjort af ren love? Ja, ja altså, det er fuldstændig, det. Fuldstændig, fuldstændig. Men var det for meget? Øh, altså jeg har ikke prøvet andet Så jeg vil sige nej Og det påvirkede mig ikke Jeg har aldrig sådan tænkt over det i løbet af kamp eller, eller det han har sagt Har sådan påvirket mig i løbet af kampen Eller gjort mig nervøs Eller gjort mig irriteret Eller noget som helst Det har jeg faktisk aldrig oplevet Jeg havde den der Når jeg spillede og jeg kom ud på, øh, på banen mm. Kampen startede Så kiggede jeg altid lige over på siden Altid modsatte siden Og hvis jeg ikke kunne se At min forældre stod der ja. Så havde jeg sådan to-tre minutter sådan, hvor sådan, hvor de henne? Uh -huh. Og når de så kom, så følte jeg mig hjemme. Okay. Så jeg havde da altid, jeg ville uh -huh. gerne have, at de var der. Uh -huh. For jeg ville også gerne have, hvis det var, at jeg gjorde noget godt. Uh -huh. Så kunne de se det. Det var, det var sådan, jeg prøvede at imponere dem, og ikke min træner. Uh -huh. Jeg ved ikke, om du havde den på samme måde? Mm, nej, jeg har, jeg har faktisk aldrig rigtig spillet fodbold for at imponere nogen. Jeg har aldrig rigtig tænkt på det, at jeg skulle imponere nogen. Øh. Sådan, sådan har det aldrig været. Det der ude for banen har aldrig påvirket mig. Jeg kan godt lide presset. Jeg kan godt lide, når der er noget at for. Jeg kan godt lide, når jeg kan mærke, at det her det betyder noget for alle. Mm. Øh, så jo større presset, jo mere nyder jeg at være der. Men omvendt, så er jeg også rigtig svært ved at sætte mig op til det, hvis jeg synes, det bliver sådan lidt ligegyldigt. Mm. Og så jeg har ikke den der... Jeg kan, jeg kan ikke hive mig selv op, hvis jeg føler, at det er ligegyldigt, eller der ikke er. Det er sjovt. Vi snakkede lige om det, lige inden vi gik på ja. her. Ja. Vi kunne lige komme ind på det, fordi du sagde til mig, inden vi gik på. Ja. Nu springer jeg i men du sagde, du spillede aldrig for at nå til Superligan. Mm. Det var aldrig drømmen aldrig at spille for dig. Aldrig, aldrig nogensinde. Fordi du, du sagde, at du ville være den bedste. Yeah. Og det var det, der kunne, sådan, kunne, kunne matche dine ambitioner og mål. Yeah. Og du sagde så også, at når du, hvis du siger det til folk, så, så, føler, du der, så føler du, at det er for kæphøjet. Ja, jeg føler, at man bliver sådan, jamen det, det er for smart, eller det er for arrogant, eller det, men, men reelt set så er det sådan, jeg har det, når jeg kigger tilbage på, hvornår min, min lyst til fodbold sådan forsvandt lidt, og hvornår at motivationen døde lidt ud. Og sådan. Det var, da det gik op for mig, at, at det bliver Superliga-fodbold for nu og det var ikke en drøm, det tændte ikke noget men Jeg vågnede ikke om morgenen og tænkte, nu har jeg vildt meget lyst til at være fodboldspiller på det her niveau. Det, det tændte mig ikke, det gjorde ikke noget for mig. Jeg ved, jeg kan ikke beskrive, hvorfor eller hvordan, men sådan, sådan var det bare for mig, og jeg, Altså man kan sige, at målet var for stort, det kan så godt være, men, men det var sådan, jeg havde det. Ja, det er jo, det er jo bare din reelle følelse. Altså, ja, ja præcis. Men, men vi kommer ind på det, fordi at, øh, i 2002, der tager du så med Torben til at have følge. Ja. Og han, øh, altså der begynder det jo for alvor at blive seriøst. Ja. Og det er jo også lige præcis her, hvor du så siger, at du første gang kan huske vores møde mm. til et DM, at du bliver kaldt til turneringen spiller. Ja. Første gang, jeg ser dig. Øh, og du spiller sammen med andre spillere, som... Og nu må du sige, at der er flere. Marcel Rømer, Jens Stryer Larsen. Mads Albæk var en overgang ældre end dig. Mm. Jeg ved ikke, om han spillede på holdet med dig der. Nej, han, han, han spillede med 89'erne. Han spillede en overgang op. For jeg kan huske, da vi trænede op til det der dm bliver han heddet ned fra årgangen. Og mig, Jens og Patrick Hansen-Pad bliver heddet op til afgang, så vi mødtes der. Ikke? Okay. Og de var nogle seriøse spillere, der lige pludselig var at finde på ja. et, øh, et hold øh, ja. i den hvad sker der oppe i potten på en, når du lige pludselig begynder at tiltrække dig opmærksomhed? Fordi det er jo, du siger jo så, at Torben begynder at tage dig og alle andre ud i Europa jo. Mm. I begynder jo at spille ø, imod alle mulige klubber, og det er jo lige præcis der, hvor du så blandt andet viser dig frem. Mm. Der lærer Nicolai jo vel også at kende, at, ø, at du er god. Altså der finder du ud af, at interessen for andre er god. Hvad gør det ved egoet? Fordi du, du er stadigvæk en knæk, du går i folkeskolen. Øhm, jamen, altså, men, mit ego er faktisk meget sjovt, fordi at, jeg har et kæmpe ego, når jeg er på en fodboldbane. Men ude for en fodboldbane har jeg ikke lyst til at være i fokus. Jeg har okay. aldrig været sådan set mig, jeg har aldrig været for opmærksomhed ude for fodboldbanen. Øhm, der vil jeg helt bare være efterladt og bare være mig selv og bare på den måde. Men på fodboldbanen har jeg et kæmpe ego. Der elsker jeg presser, jeg elsker de, alt det der, det, der hører med til. Jeg kan godt lide at spille for publikum, jeg kan godt lide at, alle de her ting. Ikke? Øhm, men jeg har aldrig rigtig sådan set... Jeg har aldrig tænkt, hvor god jeg var, mens jeg var i fodboldverden eller mens jeg spillede fodboldkampen. Jeg kan huske, at det, i de unge år har man altså... Oh, ham der for Brønby, han er god. Eller ham der for Betræld, hvem er så god. Eller ham der for OB er god. Sådan. Man havde altid de her spillere, man måtte sig op imod. Hvor man så, wow, han er god. Men så, okay, ham er jeg bedre end. Så kom man videre, så kom man mm. til, til at have følge. Så var der nogle gode spillere dernede, så kom til træning og sagde, okay, ham er jeg bedre end. Så det var lidt ligesom sådan man fandt ud af, hvor god man endelig var. Og så da vi begyndte at spille de her og der var der sådan noget okay, nu møder vi inter deres tiger. Han må være god, så ser man simpelthen kamp. Han er virkelig god, så møder man den. Okay, så skudte jeg to mål mod dem. Han skød ikke nogen, så jeg er også god. Mm -hmm. Så det er sådan at hele tiden, hvem, hvem man møder, sådan step by step føler man, at man bliver bedre, bedre, bedre. Øhm, men i det synes jeg aldrig at jeg har tænkt eller sådan, hvor god er jeg eller er jeg meget bedre end dem, jeg spiller med. Det har jeg aldrig tænkt. Faktisk. Og det, det vil sige, det gjorde der faktisk ikke noget, at du øh begyndte at, som du selv siger, møde Inders 10 og Barcelona's 10, og lige pludselig skulle du, fandt, du, fandt du jo også ud af, der er jo ikke langt fra mm. dig, fra 14-årig Nicola til... Nej, men jeg har altid været sådan, som person har jeg været sådan ret uimponeret. Jeg har altid været sådan meget chill i alle situationer. Jeg bliver ikke sådan... Jeg, jeg er sjældent ret højt oppe, jeg har sjældent ret lavet noget. Jeg er sådan meget mellowing mm. øh, i alt, hvad forsamme, og jeg har sådan, og jeg bliver aldrig starstrukt. jeg bliver ikke sådan... Jeg bliver ikke så lidt imponeret, og det tror jeg bare, jeg har haft i alle facetter i mit liv. Øh, og specielt i fodboldverden. Fordi jeg har heller ikke oplevet det der med at være nervøs. men det kan jeg huske, du sagde til mig, da vi var i Estland. Ja. Fordi jeg havde følelsen af, at når jeg spillede, og ja. man skulle tage og levere. Ja. Jeg elskede også i presset, men jeg kunne godt, jeg kunne godt lige pludselig bare forsvinde. Ja. Min far kaldte det altid op i sin lyserød sky. Ja, ja. Men det var et eller andet sted, fordi, hvor jeg tur ikke. Mm. Du sagde til mig dengang, at den havde du ikke. Mm. Så det var vel også en kæmpe fordel, at du, totalt uimponeret, kunne gå til jamen, lands. Dengang, ja, du, ja. du var jo op med en årgang ældre end os. Ja. Men det bekymrer du dig ikke om, jo. Nej, men jeg har aldrig tænkt over det. Og det sige, jeg har ikke prøvet andet, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan. Men, men det tror jeg bare er en, en, min personlighed, og min måde at tænke på, min måde at være på. Sådan fordi... Jeg har altid tænkt, at jeg spiller mod trøjen. Mm. Hvis jeg møder Inder så spiller jeg mod Inders trøje. Men hvis du tager trøjen her, og vi går ned i gården og spiller, hvor vi spillede før, og du ikke har din Inder trøje på, så ved jeg ikke, hvem du er. Mm. Så skal du sådan fortjene min respekt. Ja. Men her, der giver der trøjen på, så ud for trøjen, fortæller den, at du går. Så du har allerede min respekt, før vi spiller. Og den prøver jeg at fjerne, du skal sådan... Men det var vel ikke noget, det var vel, du, tænkte du tænkte over? Det var bare nej, men det, sådan, det, var bare, senere, var. det er sådan senere hen. Ja. jeg har prøvet at forklare folk, hvordan min tankegang var. Men jeg har altid tænkt at der, med, at man spiller mod trøjen, og det der så med, man bliver, oh, de har alle sammen samme sko på, eller de har alle sammen samme mm. træningssæt på. Og det ser godt ud, fordi man kommer fra de her hjemme og alle. Øhm, og mange var sådan, prøv at se, om de ser gode ud. De spiller også fodbold. Mm. Altså, det er ikke anderledes. Det har altid været sådan en tanke det har sagt til min holdkammerat, når vi har spillet også. Jamen, er, ja, og det, er, det, er, det er en, lyder som i opskriften på en meget god. I altså en god mentalitet ja. i forhold til at skulle lykkes jo. Ja. Men du begynder jo så alligevel, du, du ryger jo til prøvetræning i, i Barcelona. Ja, Tottenham først efter det der drenge-DM. Hvad sker der? Jamen, du, er ja, for hvad særligt Ja, du spiller det der DM der, og du, du spiller jo alle mulige andre turneringer, og så er det, at du øh, tiltrækker dig opmærksomhed fra forskellige klubber. Øh, du siger, Tottenham kommer du til? Du kommer til Barcelona? Ja. efter DM der, der, der kan jeg huske, at øh, da det slut og der er præmierudrække, så står min far og snakker med Ale Nielsen. Ja, han, var ja, igen. Han, var, han, var, han var ikke igen på det tidspunkt. Men tid spiller, ja. ja. Øhm, så de står og snakker, og Massalbecks far min far, og Torben er der Og så bliver der snakket frem og tilbage her. Og Massalbeck skulle have været til Tottenham, eller har allerede. Men så fordi, jeg tror, fordi jeg har gjort det så godt til det her DM, så bliver jeg hed med på den her. Mm. Øh, så mig og Massalbeck tager til Tottenham sammen. Jeg kan ikke huske, hvad lang tid efter. Øh, og træner med nogen, der er væsentligt ældre end os, da vi kom derned. Hvor gammel er du der? Der er 13-14. Okay. Øhm, det var mens Frank Andersen var i 12'erne. Og det gik fint nok, men, ja, men de kunne ikke skrive, for de var ikke 15. Jeg ved ikke, om jeg selv ikke var 15. Jeg har max været 14. Jeg mm. har ikke været 15 noget i det. Øhm, og det var en, en super fin oplevelse, at det var sådan, wow, okay, professionelt på den her måde, det der med at komme til træning med helt nye og... Tøj mm. og jeg så lidt King, som jeg synes det var det 16. menneske nogensinde i hans lure Joken det ikke. Og han sagde ikke, men, men bare sådan. A legende. Ja, præcis. Og, og man så bare det her fodboldliv, ikke? Det der med mad efter træning og sådan noget. Alt det der man havde hørt, man ikke rigtig havde prøvet noget. Vi havde spist en spisning gang om ugen i herfølge, ja. tror jeg ikke. Men det fuldstændig. Altså varmretter forskellige retter, alt det her og sådan. Wow, kan man det ikke? <laughs> øh, og vi blev, øh, vi var en uge af sted på det hotel, hvor vi blev fragtet og kørte tilbage, og endte og se White Hart Lane, og fik trøjer og tøj og det Så det var en super fed oplevelse. Men også det der med at måle sig igen, okay, nu spiller man med de her drenge, og der var sådan, alle sammen med mm. eller kontrakter. Øhm, så det var også sådan, så kunne man måle sig med det okay, fysikken er det måske lidt bedre, men teknisk er man god, og så kunne man igen måle sig, ikke? Men da du så tager, det du fortæller mig det, dengang, gang er, da du var til prøvetræning i Barcelona, det er eftertøjne. Ja. ja, der siger du til mig i Estland der, at, øh, at du, det var sindssygt svært at shine, sagde du til træning Fordi de andre, de gør ikke at spille dig mm. Du sagde, at det var som om, at, at de vidste godt, at du kom her for at tage en af deres pladser mm. Så det var jo egentlig bare et konkurrence selvom, at de var, jeg ved hvor gamle mm. var I? I? var jo under fem ja, jeg er 14, der tager til Barcelona Og der er du allerede, altså så, hvis det er den mentalitet, at drengene har mm. haft, mm. Måske har stadigvæk ja, ja. Så er det real business Jamen, det er det, men det, det fandt man allerede hurtigt ud af til de der, hvad hedder det, hvad, internationale stævner, synes jeg. Så det var ikke kun der, der var sådan rimelig forberedt, fordi lige pludselig står vi sådan, jeg husker huske det første, var, da vi var i Italien, så står jeg til, øh, på et jernespark og så går der ind i de forspil og træder mig sådan bagud og træder mig over tæerne. Og det er sådan bevidst hver gang, og det har jeg aldrig prøvet i Danmark, og der har vi altså været 13 år eller sådan noget, ikke? Så tænkte jeg, okay, det er, sådan, det er noget helt andet. Sådan, de niver en og alle de der mærkelige ting, man har hørt om, at voksne spillere, og gør det det er aldrig nogensinde prøvet hjemme i ligaen i Danmark eller hvad man spillede dengang. Øhm, så der gik det sådan op for en, og så da jeg kom til Barcelona, kunne jeg godt mærke, at der er mange, der sådan bare ignorerer en og ikke snakker med en. Og så var der nogle af dem, der var ret gode til at tage imod mig, ikke? Mm. Men du kan 100% godt mærke, at du er en konkurrent. Altså, du kommer for at tage deres plads. Lige præcis. Men øh, du ender altså alligevel med at sige nej til den. Ja, det gik faktisk godt. Det gik overraskende godt. Så du siger nej til Barcelona jo. Ja. Det lyder ja. vanvittigt ja, det at lyder, sige. Det lyder helt fjollet, men ja. I dag. Ja. Men også bare dengang. gang. Ja, ja, Hvordan kan det være, at du når frem til, at uh, du skal fortsætte i her, i her følge? Altså. Jamen, jeg går faktisk, efter vi kommer hjem øh, fra den her Barcelona-tur, der går jeg faktisk med Torben Søn, Nicolaj Adran, og mm. snakker vi også sådan, om det kan være, at jeg skal til Spanien, og snakker om hele det her. og skal man tale af spansk og alle de her mærkelige ting, ikke? Men jeg havde også det der med, at jeg var stadig tidligt ude i at øh, følge, og jeg havde ikke været i at følge så lang tid, og jeg følte stadig, at jeg kunne udvikle mig ret meget. Så jeg følte ikke, at jeg var færdig med udvikling Jeg følte faktisk, min udvikling altså, virkelig stak af, da jeg kom til at følge. Mm. Øhm, så jeg følte, at jeg havde masser at lære. Jeg, jeg følte ikke, at jeg havde travlt endnu. Øhm, og så blev der snakket om den her aftale. så jeg kunne skrive under og at komme, når jeg var 16 eller et eller andet. Fordi er det der, hvor den skiller? Fra, du må må først jeg, jeg ved ikke, hvad reglerne er. Jeg ved, i Danmark der må du først skrive, når du var 15. Det måtte jeg tænke. Okay. Jeg ved ikke, hvordan det er i Spanien, eller hvad, hvad det var. Øhm, men, men det blev der snakket om, og alt det, alt det står min far og klubben og torben og alt det her for, ikke? Øh, så det blandede jeg mig ikke egentlig i. Men så tænkte jeg også, det der, at min familie er lige faldet til, og jeg min bror går i skole, så skal han til at flytte, så der var sådan forskellige Fordi pakker. For skulle derned? Ja. Skulle alle Jamen, der var forskellige pakker. Enten så skulle det være sådan mig og min far, eller så skulle min mor farme, eller skulle jeg alene på, lad sige. Der var sådan forskellige pakker okay. og forskellige løsninger, ikke? Og jeg, var sådan, jeg, jeg følte også, at det var og at skulle splitte min familie på grund af det. Mm. Øhm, min far var meget opsat på at tage afsted, faktisk. Min mor var lidt mere sådan, ja, men, vent nu lidt, han er stadig ung. Så hun er det var... en mor jo. Præcis. Ja. Men sådan en rigtig Balkanfar er stadig. ikke. <laughs> ja, men... Det vil din far også have gjort. ikke? ja. ja. Det er også fordi, de selv ville have gjort Lige det. Lige præcis. Altså med det samme. Øh, så der, der er mor mere den fornuftige eller fornuftigt, ved ikke, om man kan sige, men hun er, mor. Hun er dybere i den, min far. Mm. Min far var bare sådan, af sted, stadig. Ikke? <laughs> øh, og Torben hjælper også, og han synes også, det er for tidligt på det tidspunkt. Ikke? Mm. Øh, og så jeg ja, blev da snakket om den forårskontrakt, som jeg aldrig fik svar på, jeg ved ikke, hvad der skete, eller hvad... og så gik der lidt, og så skrev jeg så når at jeg følger på min 15 års første dag. Der spiller du så, man kan sige, i sig selv, det der med at sige nej til Barcelona, det er jo én ting. Mm. Du siger jo også, at splitte familien. Mm. Tænk, tænk du over der, som 14-årig, mm. at du kommer for K, vi lige har snakket om lige før, mm. og nu kan du faktisk, på en eller anden måde, i hvert fald få muligheden for, at hive din forældre ud, for jeg tror inderst inde din mor, selvom hun ikke vil have dig i sted, mm. Så vil hun jo gerne se, selvfølgelig vil, alle vil se sin søn lykkes, men hun kan jo også se, hvor det er, det bærer af. Mm. Tænk du overhovedet på det? Ja. Jeg ved ikke, om du har haft det. Jeg kan huske, jeg, jeg sidde på min værelse. Det er værelse med min bror. Og jeg kan huske, jeg sidde på min værelse og hørt mine forældre snakke om penge, der bliver sendt til familien. Ja. Og penge, vi mangler, og hvor hårdt de sidder i det. De samtaler, jeg kan huske, mens jeg sidder og gamer inde på min værelse med min bror. At jeg kan overhøre de her samtaler derhenfra. Øhm, så allerede der, der gik det for mig sådan, jeg kan huske, jeg også far, at jeg sagde til min morfar, at jeg skal nok hjælpe øh, min bedsteforældre med at betale huset, når jeg bliver professionel fodboldspiller. Allerede inden Barcelona, allerede inden det her, der, jeg hørte de her samtaler inden for stuen, om at nu sidder vi sådan, og vi skal også overføre det, og vi har ikke så meget her, og alle de her ting. Øh, så jeg tror bare, de har sat sig i underbevidstheden, sådan, jeg tænkte, for jeg kan også huske, at jeg hang ud med drengene. Og, øh, og da vi blev lidt ældre, og det blev sådan fra drengestrejer til kriminalitet og sådan noget, der tænkte jeg også, at det skal jeg lade være med, fordi hvis jeg gør det her, så kan jeg ikke hjælpe mine forældre. Mm. Øh, så der blev sådan nogle, jeg, jeg tænkte over, hvad jeg gjorde, fordi at jeg vidste, jeg kunne hjælpe mine forældre økonomisk med det, jeg var i gang med. Efter min prøvetræning i, i Tottenham og Barcelona. Og det er jo meget dybt for en 14-årig. Ja, ja, men jeg, jeg tror bare, det er om, fordi man hører de her, for du 100% også hørt de her samtaler. Ja, for satan. Præcis. Og altså. jeg tror bare, de sætter sig. Jeg tror bare, de sætter sig. Fordi jeg tror også, jeg tror også mine valg... Øh, jeg tror heller ikke, jeg havde taget til Liverpool dengang, hvis det ikke havde været for økonomien, og jeg kunne hjælpe mine forældre. Så, så tror jeg måske ikke, det var det valg, jeg havde taget. Fordi det spillede så en stor impact i... i altså, måske... Det hjalp i hvert fald på det. Altså, det, det hjalp i hvert fald på det, at jeg kunne hjælpe mine forældre økonomisk, og få dem ud af den gæld, eller mine forældre var på bistanden i 12 år, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Hmm og stadig sende penge noget, hver i venstemålene til familien. Og, øhm, jeg vidste, der var penge noget. Jeg vidste, at vi sad hårdt i det. Ja, og du har valget med at tage det. Præcis. Eller skulle tage noget andet, som måske var bedre for din udvikling. Lige præcis. Men, Lige det det præcis. er så let at sige. Lige præcis. Så der tror jeg, 100% af min valg bliver påvirket. Ikke, ikke, nok ikke vildt meget, men det bliver 100% påvirket af, at jeg ved, min mine forældre sidder i det, som de gør. Ja, det var også helt andre tanker du gjorde der eller du har gjort der en mange af dine altså 100% altså det er jo ikke hvis du spørger en 14-årig knægt i i Danmark i dag mm. det er jo ikke de tanker der er nej, nej. hvis din forældre havde penge, mm. hvis du kom fra almindelig kår, tror du så at det havde været nu vi kommer ind på det senere der med Liverpool men men tror du så at at at du havde haft en anden et andet mål det var måske også det der drævede dig jo. 100% det var 100% altså. 100% det tror jeg også det havde 100% fordi jeg kan huske det der da der da Torben begyndte at snakke med de her klubber, fordi det var slut i binde af noget, og han spørger mig, om jeg vil med. Så var der jo det her, jamen i Lyngby og det her, og i Herfølje, så kan jeg huske, at vi var ude og se nogle her følgekampe, fordi vi vidste, at det ville blive følge. Det var Følge og Lyngby, han skulle vælge imellem. Og så var vi ude og se et par kampe med følge sådan op til at se holdet, og jeg, mig, Torben og hans søn, Nikolaj. Øhm, og jeg kan huske, at han fortæller mig det her, jamen så er der jo støvleordninger til de gode spillere, og det var en kæmpe motivation for mig, for det var første gang i mit liv, jeg kunne gå ned i sportsmasterintersport, hvad det var dengang, og sige, den her støvler vil jeg gerne have. Ja, og er... der vidste jeg, at jeg kunne få en kampsdøvl eller en træningsstøvle. Det var der i ordningen, som Torben havde fået. Gå kunne... fra Bilka. Lige præcis, men ja. der var 4-5 spillere, eller sådan, der kunne få støvler. Og det var sådan en motivation, som man kan sige, hvis jeg ikke havde haft den motivation og fik det hjemmefra, jeg ved ikke om det har gjort mig dårligere fodboldspiller, men måske det gjort mig sulten på nogle punkter. Ja, for det var også drevet, jo. Det er 100%. var nemlig Jeg så med min støvler, da kom hjem og fik dem. Ja, og det er det, folk skal forstå derude. Jeg så, dem, jeg lyver Det betød ikke. så meget præcis. for dig, men det gjorde ja, det også for mig dengang, ja. at få de skide støvler, ja. fordi det var at gå fra... Det var sådan seriøst bare at kunne se visuelt flytte sig fra... Fordi mine vogn også købte det ja, ja, Flytte sig fra Bilka, Patrick ja. og Diadorer til noget andet. Præcis. I 207, der, der finder du så den her Arles u den pris. Ja. Hvis man googler Nikola Satic, så kommer det frem, hvor du står sammen med Glenn. En meget blondt Glenn Riddersholm, der står ja. ved siden af dig. Ja. Ja. <laughs> Og der, lige efter, mener jeg det er, der skriver du under med Liverpool. Mm. Altså kæmpe, mægtig Liverpool skriver du under mm. på. Vi har lige snakket om Barcelona. Mm. Der har været en masse andre klubber også. Det ender på Liverpool. Du lige nævnte noget med noget økonomi. Var det sådan, det der gjorde, at du gik til Liverpool? For jeg ved også, Ajax har også været. Øh, der... altså, det er den kamp i Estland, der ved jeg, at der sidder scouts fra Ajax, og ja. er seriøse ja. efter dig. Ja. Øh, nej, men der, der sker jo rigtig mange ting imellem det her øh, Barcelona show og til Liverpool. Man kan sige første og fremmest, hvis jeg ikke havde fået min skader, min knæskader, så havde jeg med næsten 100% sikkerhed ikke været i Liverpool det så har jeg været sted over til enten Hamburg eller Juventus. Tror jeg, du, okay, du, du får din skade inden? Jeg får min, da jeg modtager alle prisen der er jeg lige smidt krykkerne. Der jeg skal okay. ind til, til det der, hvad hedder det, Glenn ringer til mig. Der ved jeg ikke, om jeg er blevet opereret, eller jeg skal til at opereres. Og så til det der award show øh, der tager der ind, og der kan jeg huske, at der snakker om med min mor og min far, om jeg skal gå med krykkerne. Så jeg skal fandme ikke med mine krykker. Mm -hmm. øhm, men allerede der, der ved jeg, der var jeg tæt på at ryge væk. Hvor sagde du hen indtil? Hamburg og Juventus var de to, hvor det var meget konkret. Okay. Øhm, og Per Roder så senere fortalte mig, fordi jeg har lavet den anden podcast, men, men Per Roder så fortalte mig, da vi sad til den podcast og snakkede, at Juventus var kommet, og de havde aftalen på plads, mm. så jeg skulle egentlig bare forhandle med dem efterfølgende. Okay. Og så i den kamp, de ude ser se, der var rundt på mit knæ til sidste kampen og så tager de hjem derfra og siger, at vi skal lige se, hvordan den, bliver, når den er klar igen. ikke? Så aftalen var på plads mellem klubberne, så jeg skulle bare forhandle med Juventus efterfølgende. Okay. Øh, og jeg ved ikke, hvor konkret det var. Jeg ved, det var konkret med Hamburg, men jeg ved ikke, hvor, om de havde aftalen en sum os, om jeg skulle forhandle med dem os. Det ved jeg ikke. Men, så, så der havde jeg formentlig rådet afsted over inden eller halvanden år inden Liverpool. Og det er jo... Der, er jo, altså, der kan sige, det er uheldigt. Altså, yeah. Og det kunne man jo ikke gøre noget ved. Sådan er det, det rammer. Men det går jo ikke ud over dig i forhold til klubvalg. Fordi man kan sige, om det Nej. hedder Juventus, eller om det hedder Liverpool. Et eller andet sted lyder det for mig hmm. ligegyldigt. Altså, ja, vi snakker ja. ikke om to klubber, der er kendte for nødvendigvis at bringe unge spillere. Det er to store klubber hmm. hver deres liga. Jeg måske landet har passet der bedre. Det er, så det, man ikke, altså det er svært at sige, ikke? fordi man kan sige, at Liverpool er ja, land passer ikke så godt, men spansk træner alt var spansk, hmm. øh, med Rafa og et eller andet stab, og spillerne. Mange af dem var spanske og sydamerikanere og sådan også, ikke? Så, ja, det er svært at sige, men, men jeg ved bare, at med 100% sikkerhed, jeg havde ikke været i Liverpool, hvis jeg ikke var blevet skadet. Men du, du, ender, med at, du ender med at tage til Liverpool. Ja. Og du siger lige før, at det var... For der står du også blandt en masse valg, at det er økonomien, der spiller ind. 100%. Og der, der, på det tidspunkt, der er jeg jo skadet og blevet opereret. Og jeg ender også med at blive skadet inden sidste kamp i sæsonen, inden jeg rød til Liverpool i følge. Så det er to år i streg, at jeg i sidste kamp i sæsonen vred rundt på min knæ. Øhm, ja, og der, der kan jeg huske, Allen, han siger til mig, sådan hold dig lige gang, fordi det kan være, at der er nogen, der vil sætte dig til prøvetræning, og lægecheck og alle de her ting. Øh, og vi bor på fjerde på, på Amager, hos mine forældre, og jeg går op ad trapperne og siger til mine forældre, det kan simpelthen ikke være rigtigt, jeg blev scannet inde på Gildhøj, og de kunne ikke se noget. De siger, at de kan se min gamle meniskade, men de kan ikke se noget seriøst i min knæ. Altså det kan simpelthen ikke være rigtigt, fordi det gør så ondt nok op, og jeg kan umuligt løbe, og det, det giver ingen mening, at der ikke er noget galt. Øh, og siger, der er der af interesse. og Så lige pludselig en dag så ringer han bare og siger, at vi skal til England. Han vil ikke rigtig sige, hvor vi skal hen, men vi skulle bare til England. Og så da vi mødes i luft, han, der fortæller han, at vi skal til Upground. Hvorfor vil han ikke sige det? Det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg har hvad, hvad, hvad, gjort det, det anderledes. Ikke. Det er ikke, hvad han har sagt det til min far. Okay. Jeg, jeg har hele tiden sagt, i hele det her forløb, siden der begyndte at komme interesse, der har jeg altså været til min far, jeg vil ikke høre om noget men det er konkret. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om det var sådan spændende, eller det var for, at det ikke skulle slippe ud. Eller jeg, ved det. jeg aner det faktisk ikke. Ja. Um, men det vi mødes, tager til England, og så, øh, så er jeg meget overrasket, fordi da vi møder ind på medud, der er der helt tom, der på, i ferien, øh, og så kommer Rafa ned ad trappen, og tager imod os, og så ender vi med at have et time på, eller et, et møde med Rafa i halvanden, eller to timer, eller sådan noget, hvor han så fortæller mig, hvor længe de har fulgt mig, hvad de tænker, og hvad planen er. Så han havde også fulgt dig? Ja, eller de havde, ham og hans chefskar han det Eduardo hedder på det de var fuldt, eller Eduardo Scouts havde formentlig fuldt mig, mm. ikke? Men det var Rafa, jeg sad og havde møde med, sammen med hans chef, Scout, ikke? Så det var ikke en eller anden U18-træner eller reserveholdstræner når der er Rafa og hans chef, Scout, øhm, Det gør meget. Præcis, ja, det gør et indtryk, fordi lig. førsteårstræneren lige vundet Champions League for et ja. år eller to for enden, ikke? Og den er kæmpe legende Liverpool, og så sidder han der i et tom med ude og har et møde med mig, mm. Som er sådan en 17-årig dreng, ikke? Men det er også en lille træk. Altså i, i forhold til, åh, de det ved ved jo bare, også godt, hvad der er. 100%, 100%, men man kan så sige, altså, hvor vigtig er jeg for hans hold? Altså, du... Ja, det er jo en langtidsinvestering, kan man Præcis, sige, ikke? men, men kan sige, det er jo så i 2000, og man kan sige, i 2004, der, der får jeg tilbud om at komme til Midtjylland, og vil ikke på grund af afstanden. Du skal mm. lige pludselig til England. Ja. Tænker du overhovedet, i forhold til det her med, at... For nu går ud fra, du har en... Eller ved jeg. Du har en tæt relation jo til, din, ja. til både din bror øh, og til din familie. Mm. I forhold til, at, øh, at du skulle tænke... Altså, du, det, er jo, det er jo et helt andet land, du skulle til. Det har aldrig været et spørgsmål. Fordi lige så snart, at den her fodbold for mig bliver seriøs, og jeg kommer til min første bror Tottenham, Barcelona. Så er jeg all in på, at jeg skal flytte. Der, du tænker slet ikke? Nej. Det er bare selvskrevet for mig i mit hoved, at jeg kommer til at skulle flytte. Så... Jeg har også en kæreste øh, på det tidspunkt, der flytter i, til England, hvor at jeg kan huske, da, da vi finder sammen, der siger, sådan, du skal bare være klar over, at hvis jeg får et tilbud, så er jeg afsted. Ja, hvad siger hun så? Det var urealistisk jo. Altså ja. du, For hende, ja, jamen, det er fint nok, at du er. Ja, det men, men jeg mente, altså du ved, enten er du med, eller også er du ikke med. Jeg skal flytte lige meget, hvad der sker. Altså, mm. så, så alle mine relationer, og alle mine tætte venner, det var sådan, altså når vi snakkede om det, der er ikke noget, der holder mig tilbage. Jeg skal afsted. Mm. Øhm, så der var mit mindset, så det kom ikke som et chok, der jeg skulle til at flytte. Det var et chok, fordi nu er vi her, men, men sådan, mentalet og forberedt mig på det i lang tid. Men, altså, fordi nu, man kan sige, du ender jo så med at, at skrive under og komme til Liverpool. Mm. Og pludselig så står du i det jo. Du mm. siger selv, at du går fra at have en kæreste. Ja. Fordi jeg skulle til spørge dig, i forhold til det her med at skabe relationer og have kærester, mm. øhm, man har jo set, at det måske ikke gør noget godt, at man har noget hjemmefra, fordi at, så har man bare, ja, de kan ikke komme med ja, ja, ja. til at starte med. Og hvis de kommer med, så er de også alene derover, Og mm. man er alligevel så meget på anlægget, at, at det skal passe ind det hele. Ja, ja præcis. Så, og det var jo ikke noget problem for dig. Men pludselig står du stadigvæk uden venner og familie. Mm. Der er du flyttet derover. Første dag, du står i England. Mm. Du er ung. Mm. Du er uden familie. Du er uden venner. Bor du i, hvor bor du hen? Lejlighed. Jeg flytter min egen lejlighed. Så du boede ikke hos sådan en værtfamilie? Nej, jeg boede øh, 3-4 dage lige efter, fordi min situation er lidt anderledes, fordi jeg flytter ned og øh, skal til at skrive under, og så den, det her knææg. Øh, så min familie er med, og de skulle flytte videre ned og besøge familien i, i Bosnien. Men da vi kommer ned og jeg skal igennem lægechecket, så alt ser fint ud, men så er det der med mit knæ, så jeg bliver sat, ikke til sat til at træne den første dag, jeg er der. Så de, de scanner mig dagen efter, og så får jeg ud i mindst 6 måneder, men der er ikke skrevet under på kontrakten endnu. Okay, så, så du får at vide det 6 måneder, inden jeg har under på kontrakten inden du, der, Okay. Det siger også, hvor meget de gerne vil have dig. Lige præcis, men da vi sidder på hotellet, min morfar og min lillebror, den dag jeg har fået den her scanning og fået den her nyhed om, at jeg er ude i mindst 6 måneder, og ikke har skrevet under endnu, jeg skulle skrive under dagen efter, ikke? og venter på det der, skal jeg skrive under, skal jeg ikke, og min far var sådan, inden det, lige meget hvor ondt det gør, så træner du bare, du gør alt, så <laughs> skriver du under, og så, <laughs> ja, ja. fordi det har også været der inden med mit knæ, ikke? Ja. inden Hamburg-Johen, så har han bare sådan, altså nu skal det bare ske, ikke, og sådan, det kan jeg ikke, så jeg sagde også til dem, jeg har det her med knæet, men de siger til mig, at i Danmark, der er ikke andet. Øh, og der har jeg også senere fået fortalt det på at, at de ringede til følger og sagde, mig godt klar, og der er det her med hans knæ, og sådan noget, øh, men det vidste jeg jo ikke, så altså, vi sad bare på hotel og var sådan, hvad nu, altså bliver jeg sendt hjem, skriver de under, ikke? så ringer de for klubben dagen efter og siger at uh, der var kontrakter og på medborg, der og der, og så skrev jeg under, og dagen efter flyver mine forældre ned på ferie, og der bliver jeg så råret. De, de skriver faktisk under med dig, mens de ved, at du er ude i 6 måneder. Ja. Med en knæskade. Hvad var det for en knæskade? Øh, der var det min brusk. Det første var min is, den anden er brusk. Så det var min, minimum 6 måneder. Det siger også rigtig meget om deres iver for at få dig. Ja. Men omvendt. Du og din familie kan jo også se den her drøm. Det har du også været for dine forældre. 100 procent. Altså, de kan jo også se, fuck, den kan jo faktisk smuldre nu her, ved at du ikke skriver under. Mm. Så den står jo bræster du ender med at skrive under, så det hele blev jo sådan forløst jo, på den ja. perfekte måde, men alligevel, så, så er der jo noget under, at, at du er jo. Ja. Det må da også beky bekymre dig øh, Altså, inden jeg skriver under, ja, fordi jeg kan huske, at vi skriver under, og kommer hjem, og har den her, øh, hvad hedder det, middag på hotellet, hvor vi sådan fejrer det lidt, og jeg kan huske, at der kommer champagne fra hotellet, og sådan noget, øh, og vi kommer op på værelset, og morgenen efter, der skal sige farvel til dem, der bryder vi, eller nej, det om aftenen, da vi sidder efter alt det her mad, og vi ved, at de skal afsted morgen efter, der, der bryder vi alle sammen. Vi begynder alle sammen at græde, selvfølgelig. der har vi aldrig prøvet før. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det før. Men vi sidder seriøst alle sammen og bare ud i den her kæmpe seng. Og om det er sådan en forløsning for alle, fordi de, de har været lige så meget med i det, mm. som jeg har. Altså, og hvis ikke endnu mere, altså de har For mange måder følelsesmæssigt meget værd stedet end jeg har. Ikke? Øhm, men det var bare sådan en kæmpe forløsning. Altså nu lykkes det endelig endeligagtigt. Sindssygt øjeblik Helt og jeg har aldrig prøvet det der med, hvor... Fordi hverken mig eller min far eller mor, vi er ikke sådan nogle, der græder. Ingen i min familie er, er, er særlig følsomme på det punkt. Men, men det der, det var, det var for sindssygt. Altså, det var det. Var sindssygt øjeblik. Det, det, må... det er jo Åh, man. Det er jo hele den rejse, din familie har været på fra de to fra... lykkedes lige ikke? Fra Bosnien. Ja, lige præcis. Og så op... Lige præcis. Og i endte uh, i to i endto og tilbage igen og oh, fange og lige præcis den der rejstanden der, får jo lige præcis sådan en, en ja, ja, god præcis. endelse. Lige præcis. Sæt det ude til Ja. ja. Jo. Det er jo en, altså det ligner jo en Eller, fantastisk historie der. Ja, lige der der er det jo et kæmpeste på vejen, ikke? Men da du, da du så øh, Der starter din dagligdag jo med at du skader i Liverpool. Ja. Prøv at beskrive sådan en øh, en standards dag. I Liverpool, øh, både hvor du boede. Hvad skete der? Hvornår stod du op? Altså skadespæven. Ja, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad altså, foregik der i dit liv der? De første dage, der bor jeg hos den her plejefamilie. Ja. Øh, så der er det rent lort, fordi jeg har fået lavet det her, det hedder en microfracture. Øh, hvor de går ind og banker nogle, øh, nogle små huller af min knogle, som bløder og danner en ny form for brusk. Så jeg må ikke støtte på min knæ. Så jeg er på krykker i næsten to måneder eller sådan noget, Hvor jeg sådan gradvist til at starte med mig sligttrænet på den... Og så gradvist begynder at jeg at kunne træde mere og mere ned på min fod, ikke? Men de første tre dage, der ligger jeg nærmest bare i sengen hos den plejefamilie. Øh, og så har jeg besluttet for, allerede inden jeg skal under, at jeg skal min egen lejlighed. Så min... Øh, er det noget, klubben fik sig? Klubben, klubben står for det, bare ja, ja, klubben står det. Jeg var rundt og kiggede på lejligheder, da jeg var der. Men er det altså sådan noget, du på, er det noget, man selv betaler, eller er det noget, klubben betaler? Du, eller? du får i din kontrakt, jeg fik i min kontrakt, okay, at en... klubben betalte oh, yes, yes. så så meget for min lejlighed, ikke? Øhm, så ja Det, det går ud fra Ja, den er bare af ja, det er, det er, det er ja, ja, præcis øhm, Men min, øh, min en kæreste Og min bedste ven Flyver så over til mig Første dag jeg får min lejlighed Så vi er ude køber købe fjernsyn sammen og, og den er indrettet Og jeg kommer ind Og så tager jeg egentlig bare op til klubben Jeg møder kvart over ni Tjekker mit knæ De kan ikke rigtig gøre så meget øh, Og så hjem igen Så det er det der at et halvt år Nej, nej til at starte med, der er det bare ind og tjekke, at man lader gå lidt, lidt massage, får jeg faktisk. Og så øh, bare hjem igen. Altså, jeg mødte ikke min holdkammerater. Det er også sjovt. De første, jeg ved ikke, hvor mange uger mødte jeg slet ikke nogen af mine hold. Kun lige, hvis de var skadet, så mødte du ind før. Mm. Eller så mødte du en halv time senere. Ikke? Og jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke cykle, jeg kunne ikke gøre noget til at starte med. Jeg måtte ikke gøre noget, så det var bare ind og sige hej til fyserne, og lægen kom og tjekkede mig, og så hjem igen. Ikke? Var det hårdt? Fys altså, ikke, ikke fysisk Det var det, men psykisk. det, var men psykisk. Det var sindssygt hårdt, fordi at, at da jeg så senere hen begyndte at møde drengene, der har de jo hørt om mig, og jeg kan også høre, jeg kan huske, at da, da vi kører ud, med, der er sådan privat, der er nogle chauffører, der er tilknyttet af de her klubber. Så de kører i de der små minivans. Øh, ja. øh, og hvorfor klare det til lytteren? Ja, min den der hvor man sidder over for en anden, det er sådan en lille Mercedes video hvor man sidder over for en anden bære. Så, så de henter, de en op. De pigger en op. De, du skal faktisk ikke engang sørge for noget. Nej, det første år har alle i deres kontrakter i England ved jeg her i Liverpool, der har de en chauffør tilknyttet det første år gratis. Luksus. Ja, så, så du bliver fragtet, hvor du skal hen. Jeg ender som at blive rigtig god venner med min chauffør Karl, ikke? Hedde han. Øhm, så han hjælper også, da vi skulle gå på fjerntøj, og han mig rundt i byen, og jeg er på krykker, så han kommer og og samlede, og alt det her, ikke? Øhm, men, men så min kæreste og min datter kæreste og krumme min bedste ven flytter over. Eller kommer på besøg. Øh, og der får jeg sådan en maskine, som, som sidder lidt eller en dungeon, ikke? Som kører mit øh, knæ op i 90 grader og strækker det ud i fuld. Op i 90 grader, ud i fuld. Altså bare automatisk? Fuld. Fuld automatisk. Og den skulle være på 6 timer i døgnet. Åh, oh. Ikke i stræk, men 6 timer i løbet af døgnet, skulle jeg bruge på den her maskine. Ja. ja, til at starte med var det sådan en time, så var en anden. Til sidst endte med at være seks timer i døgnet, når jeg skulle lægge på den der. Og den fik jeg med hjem. Så det var bare hjemme og spille Playstation og ligge med den der og bare... Der var ikke meget at tænke, det var bare at gøre det der jo. Præcis. Men hvad så, da man... du så, da din hverdag så begynder at... Altså, du begynder at træne osv. Så, så skal du lige pludselig møde din holdkammerater første mm. gang. Du, hvordan er er sådan, at du er egentlig på samme område, ja. som førsteholdet er? Du er bare lidt længere ned ad gangen på en eller anden måde. Ja, Hvordan er det der? Medbud, der, der er det samme gang. Omklædelserumene er over for hinanden. Så reserveholdet er over for, hvad hedder det, førsteholdet. Det er samme fysiklokale, samme gym, alt det her. Førsteholdet er to træningsbaner. Reserveholdet er den ene. Så man går op og ned ad hinanden. Det eneste, du ikke deler det omklædelserum. Så, du, så det, altså, når du så møder ind der, så... Så går du sammen med. Hvad var det, Det var? Pepperina, Karagacha, Girard, Tottenham, Tottenham. sammen. Ja, alt det. det var også Nu ved jeg godt, du sagde lige før, at du ikke var Starstruck. Ja. Men, det er mærkeligt. Ja, det, det gør jo et eller andet. Det er mærkeligt, fordi man har de her fordomme, og, og han ser ud på fjernsynet, eller han ser lidt ud på fjernsynet, eller alle de her ting, og så lige pludselig så ser du dem rigtig sådan. Og så ser du dem også sådan, i en hverdagssituation, og ikke på en fodboldbane. Og så bliver du overrasket over deres personlighed og alle de her ting. Ikke? Så det var mærkeligt, men så igen så bliver det jo hurtigt hverdag, ikke. Altså så hvis vi smurmer sammen en uge, så er det bare sådan, nej, så er vi her. Men det, var, det er sygt. Du går jo fra, du går jo fra <laughs> at følge hvor du siger, at, ja, ja. at der var en gang mad om ugen, ja. om fredagen, der var måske en pølseret, og så går du her til at der er mad hver dag, ja. hænger op i de her dudes, ja, ja. som altså det er jo bare du er en ud af rigtig mange spillere, der er i helt den mølle der. Ja, præcis. Men du går jo også lige pludselig til at, som vi snakker om lige før du går jo lige pludselig til at tjene mange flere penge, end du har gjort, end hele din familie har gjort. Helt og hele den der rejse der, øh, den må jo gøre, nu, nu står du på den anden side, nu har du opfyldt din økonomiske, jeg ved ikke, om du har opfyldt din økonomiske mål, men du har i hvert fald, fald nået et skridt. Mm. Hvad gør det ved, ved Nicolás, som er 16 år, 17 år på det tidspunkt? Det gav, det gav rigtig meget ro for det der med, at jeg vidste, at jeg kunne hjælpe mine forældre. Og nu... Skulle de ikke bekymre sig noget? Altså, det kan jeg huske. Det var sådan en frihed. For mig, der ændrede det ikke rigtig så meget. Jo, jeg, altså, man tænker ikke over, hvad man køber. Man bruger også dumme penge og sådan noget. Men for min hverdag ændrer det ikke rigtig, Fordi jeg kan ikke rigtig gøre så meget. Altså, jeg spiller, og så tager hjem og spiller Playstation. Altså, Så det gjorde ikke sådan, det der med, at man hører, at hvis du kommer til penge for hurtigt, mm. at du så egentlig glemmer at arbejde for dem? Men det var måske, du havde jo også din... Altså, nu tager jeg bare udgangspunkt på mig ja. selv. Det, jeg tænkte over, det var, at jeg skulle huske for 25 år siden, når mine forældre de stod i magasin og skulle købe en jakke. Mm. Så må de ikke engang tage et lån i banken for at købe en fucking jakke til 1200 kroner. Mm. Også det der med, at de købte støvler, mm. som var for store, som du selv har været igennem. Og pludselig står du på den anden side af alt det her. Mm. Så er der jo nogen, der slet ikke kan styre det og køber en, to, tre biler. Nu ved jeg godt, det, det er jo så, der snakker vi også om flere penge. Mm. Men, du har råd til at gøre rigtig mange af de ting, som drenge, piger drømmer om at gøre i den der alder, der. Men jeg kunne ikke finde ud af at gøre det, fordi Grumme er faktisk min bedste ven der, der flyttede over. Han snakkede tit om den her, at vi går ud og kører et fjernsyn første gang, og der kører sådan en fucking lille fjernsøn. <laughs> fordi jeg har ingen idé om, altså seriøst, første gang jeg får hele min løn, der får jeg min løn og signer en sammen. Og jeg aner ikke, hvor mange penge jeg har, for det står os i pund. Oh. Så jeg har ingen idé om, hvor mange, så måden jeg finder ud af, hvor meget jeg har, det er, at jeg kigger på min konto, så går jeg ned og shopper, og jeg kører alt, hvad jeg overhovedet vil have. og så går jeg hjem og kigger på den igen, og så kan jeg se, at der ikke er noget, der rykker rykket sig. Fordi, okay, sindssygt. Så er det sådan et lille nummer for enden, der har ja, sig. Ja, ja, der er jo lige altså, kommet der, Præcis, der ja, Fordi, I har -tjent, jeg Jeg tror, at min første kontrakt, der tjener jeg 5.000 eller 7.000 om måneden, eller sådan noget. i Liverpool, der tjener 30 om ugen, ja, det er... som 17-årig plus noget sign-on-fee diverse bonusser. Og, og du har ikke udgifter til bolig øh, mad får du sikkert også? Over... Altså, en, du spiser i klubben morgenmad, ja. og efter træning spiser du, så det var sådan noget, vi spiser på, rigtig meget på nanders det er mit yndlingssted i England, ikke? Hvad er det? Nandas. Sådan det har jeg aldrig hørt. Ja. nej det skal du prøve. Nandas, er det? Det, er, det er kylling, det er kun kylling på grill. Okay, så det er det kun kylling, og det smager så fucking fradet. Det er sådan fastfood, men det er så syndt i men, men det lyder ikke sådan super godt til fodboldspillere. Det var faktisk okay tror jeg. Okay. Det er sådan rigtig fodboldspil. Alle fodboldspillere spiser på ja, en? Alle engelske fodboldspillere spiser på nanders. Ja. Nojagtigt. Sure, det. Og så var der en spansk restaurant der hed Lavinia og så havde Carriger to kaféer i byen, som vi også sådan. Så man havde sådan sin faste stamsted, man spiste, købte tøj, shoppede, øh, havde en periode hvor man gamblede. Gamblede. Ja. ja der er sådan når på der startede at spille vi poker. Der kan man godt mærke, okay, nu spiller vi med andre beløb, men igen alle har jo penge. Jamen de, men de har det vel også, altså også, Men de har det jo alle sammen, altså alle relativt jo. Ja. Så du kan jo sidde over for en der har det dobbelt så meget som dig. I, jeg er ikke lige på trænerovhald, der var en af, de, en af okay. de, rigtig gode lønede, ikke? Men, men vi alle sammen har penge. Mm. Altså så det er sådan, jeg kan huske vi sad og spillede, jeg det kan jeg tydeligt huske. Jeg ved ikke om han stadig er aktiv, så jeg måske ikke sige hans navn. Men vi sad og spillede krig til sidst hvor de andre var gået i seng, om 50 pund per kort. Okay. Ja, og okay. der vender man jo bare hele tiden. Ja, ja. jo. præcis. Og okay. det er 500 kroner per kort. Ja. Men hvad, igen, fordi hvad gør det så, hvis man taber? Lad os bare sige, du kunne jo sagtens tabe på sådan en aften, kunne det jo tabe. Det gør ikke noget, jo. Altså, det, det, det gør jo ikke noget, og det er også det at sige, det, det, det gør ikke noget, det giver det heller ikke en vild glæde om at vinde. Jo, fordi du vinder over dem, men det er jo ikke sådan beløbet, der ændrer noget. Øhm. Og det der, man, man stopper med... Jeg, jeg stoppede med at kigge på, når du købte tøj før, sådan, hvad koster det, eller eller andet, Det stopper jeg med. Øhm, når jeg handler, så handler jeg bare, at der er ikke er noget, du kigger ikke på prisen. Og når jeg skulle have en flybillet hjem, så var det ikke prisen, der var afgørende, men tidspunktet der var afgørende, hvor meget tid jeg går derhjemme. Så der var 4-5.000 kroners forskel på, om jeg fløj en time før eller efter, det var lige pludselig meget. Øhm, når jeg var hjemme... Jeg begyndte jo også først at gå i byen der, sådan rigtigt. Efter, okay, i Liverpool efter, der kommer hjem til København første gang. Det var første første ah, jeg var altså 17. kommer tilbage da, jeg, efter. Jeg, jeg er 17, så det er første jeg må komme ind på klubberne i København. Oh, senere, ja, ja. Inden det har været byen i Køge, som er sådan en lille provinsing Det er også farligt. Ja. Så kommer du hjem med 30.000 om ugen ja. til København. Ja. Må begynde at gå i byen. Ja, lige præcis. Danske damer. Lige præcis. Altså, det bliver farligt. Ja, og man har jo ingen forhold til det. Så, så jeg, jeg, jeg kan Altså, min første, første bytur nogensinde kan jeg tydeligt huske, fordi at, at, jeg, jeg flyver hjem og giver min mor og far en hvert hver med nogle penge, og så havde jeg 100.000 på lommen selv. <laughs> ja. Altså, fordi jeg vekslede min pund, ja. og så gik jeg ned og vekslede den på Exchange, ned på Ambrugget, og jeg havde 100.000 danske kroner i 1.000 kroner -sædler. I 1.000 kroner -sædler. Ja. Okay. Jeg skal bare lige, jeg skal yeah. bare lige være med. Okay. Jeg, jeg har aldrig... aldrig nogensinde haft så mange cash. Det havde jeg heller ikke. Men jeg har set det video, og jeg ja. kunne godt lide cash. Ikke? Jeg, ja. jeg synes, det var rart at have. Jeg synes, det var på en eller anden måde rigtig befriende. Jeg har et limit på... Jeg har to kort. Jeg har et mastercard, og jeg har et normal viser. Men jeg har et limit på 6.000 kroner om dagen. Eller sådan noget, har jeg fået sat, som der er standard i klubben. Mm. Men mindre man ringer og rykker det. Det havde jeg aldrig gjort. Øhm, så jeg, sådan, jeg gik ned i banken, kan jeg huske, inden jeg tog på ferie og havde de her penge, så jeg havde kontanter. Så er på ferie, jeg har det 100.000, og vi skal i byen den første aften, jeg kommer hjem. Og vi skal på Karel. Jeg ved ikke, om Karus, Karel, jeg, du kan huske Karel i ikke været der Jeg dengang. kommer fra uh, været, på det tidspunkt. Du har ikke været i København? Okay, men Karel var sådan, det shit, det var dengang Paradise var inde og sådan noget. Ikke? Så alle de der reality-stjerner er derinde, og, og det er sådan fancy-pansy, ikke? Og jeg har aldrig været der. Men nogle af de her piger, vi snakkede med, om gamle, eller mine veninder, de skulle derind, og vi skulle med. Så kommer vi derind, og det er... Jeg kan ikke huske, om det er overfor, om kan eller ilum. Det kan jeg faktisk aldrig huske. Men der er lige meget. Så kommer vi ud, der er kø. Så stiller vi os i køen. Og så siger en af pigerne, at man kan købe en flaske for at springe køen over. Så, så gør vi det. Og på vej op i den her kø, der møder jeg et par stykker, jeg kender. Så vi ender med at være sådan 12 mennesker eller sådan noget, der skal ind. Øh, og jeg har stadig 100.000 i min nike taske i det lille rum i min nike taske Så kommer jeg op og kommer op til ham med bouncer'en eller dømmen eller hvad han er. Øh, og siger, jeg vil gerne have mine venner ind, og så vil jeg gøre en kønflaske Så kigger han på mig og siger, det har du ikke penge til. Det er du ikke penge til? Ja. Det jeg kunne købe helt klubben. Det ved jeg ikke, men, nej, nej, men jeg vidste i hvert fald, at jeg havde penge nok til at komme ind ja. her. Ikke? Så siger han, kan du ikke bare give mig en pris? Så siger han, jo, jeg Og så siger jeg til ham, jeg vil også gerne have et bord. Fordi det blev en præcis, jeg ikke huske, det blev en præcis. Lige meget hvad det havde kostet, så havde jeg betalt. Ikke? Så tror jeg, han siger til ham det koster 8.000. For et bord, og så fik du alkohol med fra der alkohol Ja, det er fint nok det har. Jeg. Så siger jeg til som at jeg skal se pengene, før du kommer ind. Det har du også. Ja, men så så har jeg det også bare sådan, det er også bare sådan nede igen. Man så siger, okay, krumme, gi mig tasken. Så tager de det 100.000 fra. Du har du har simpelthen en task med en på klub. <laughs> Jam jeg havde, ja præcis. Jeg havde min ting i tasken. <laughs> fordi jeg, jeg var lige landet og så skulle jeg afsted, så jeg havde min task og jeg, jeg boede for det meste hos krumme vi var hjemme sammen fordi derhjemme hos mine forældre der delte jeg jo værelse med min bror. Ja. Så jeg var hos krumme de havde hus i havet overvej. Øhm. Så ja, vi tager, ind på, tager de her 100.000, og min ven kommer ind, og sådan noget, og så ender jeg med at bruge 25.000-30.000 første aften derinde, eller sådan noget. Ikke? Ja. Men ja, præcis, og nu tænker jeg, jeg kunne godt have haft det sjov for mindre, ikke? Af ja, for satan, altså, <laughs> ja. det er jo... Men det er jo igen, det er jo, det, er jo det, skulle, det, du havde... Det skulle bare prøves af. Det skulle bare prøves af, altså fordi... Jeg kan huske, jeg, jeg, jeg købte en eller anden champagne, jeg havde champagne, jeg købte en champagne til 6.000 på 6 liter, eller sådan noget. Men der går det jo også over, der, der går det jo væk fra... Jeg forstår det godt, fordi ja. du er lige pludselig, nu kan du slippe dig løs jo. Præcis. Man kommer jo på et dårligt tidspunkt i forhold til alt det, du har gang i år i England jo. 100. Altså man kan sige ja, men, men det var det var mere for, for, at mine venner også skulle have det sjovt. Mm. Fordi at, at tit, når vi var derude, så var det dem, der bestilte. Det var ikke mig mig, jeg betalte bare, men det var dem, der fik lov til at bestille. Men er det ikke også helt fucked? Jo, at, et eller andet er det er dig der står med jeg sidder med pengepungen jo men men de spurte den er det okay og nogle gange bestilte de bare sådan det var, det var bare sådan de skulle også have det godt nu skulle de også nyde det her det, det var fint nok for mig øhm, så det tænkte jeg egentlig over men jeg tror nu skal vi bare prøve det her og jeg har råd til det så her jeg giver ja, gør hvad men, I vil men er det er det venner altså nu jeg jeg forstår men jeg vil så sige de har også været gode i situationer til at sige rul nu vi behøver ikke det her Øh, men der kan jeg godt være sådan en Jeg tror, jeg, jeg er alt for gammel generelt øh, Så der kunne jeg også godt være Hånd kæft, vi skal have det sjovt Lad os nu bare. Altså, det var, Ja, op. du har råd til det Ja, ja præcis øhm, ja. Men hvad så med øhm, Fordi nu spurgte jeg det med venner Fordi nu, når, du kommer til, når du, folk kommer til flere penge ja. Så er der også flere mennesker omkring ja. Og flere fake ja. Der må også have været mange Som lige pludselig gerne ville være i kontakt med dig Sindssygt mange, altså du får mange sådan byvenner ikke? Fordi jeg havde, jeg havde syv uger sommerferie Ja, øh, og, og der var vi jo til hver weekend, man ser hjemme. Ikke? Øh, og så de ved godt, hvem du er. De ved godt, hvem jeg er. Og det var, også det, det var mærkeligt også, at komme ind, og sådan folk har hørt eller læst et eller andet en, og har aldrig de her fordomme, eller whatever de har om Men øh, mine venner er de samme den dag i dag, som de også var inden England. Jeg har ikke rigtig fået så mange nye. Men jeg vidste godt, at der var de her påhæng, der tog med i byen, fordi så faldt der lidt af. Fordi jeg havde boet, jeg havde alkohol, så det kunne de... Mm skridt lidt med på. Det vidste jeg godt. Det var jeg også bevidst om, da det var der. Da tænkte jeg, at det er fint nok. At tage det her og det her. Okay. Ja, det... Der er nogle af dem, jeg godt var klar over, at, at var med for det. Ja. Og det tænkte jeg, at det er fint nok. Altså, det er fint nok. Men... Ja, for de vil jo, øh... jo på en eller anden måde altid være der Ja, men jeg tror ikke, man kunne undgå det. Det havde jeg heller ikke så travlt med. Så der var nogle gange nogle af drengene, der var sådan, at ham der han skal ikke med, han gør det kun derfor derfor, eller de skal ikke med. Men det rørte mig ikke rigtig men hvad, hvad, fordi, hvad, hvad, hvad gør det med din psyke? Fordi jeg tænker bare, du skal så tilbage til England jo. Ja. Der er dit liv jo. Ja. Men du, du ved jo også godt, det er jo sjovt for en 17-årig at, at hygge sig. Mm. Det, det er jo klart, du lever i så stringente regler og forhold over England. Det er jo noget, du selv har valgt, og noget, du kan lide, og mm. noget, du bliver betalt for. Ja. Men øh, det lyder ikke godt. Altså, det lyder ikke mm. godt, at man alligevel har lyst til alt det, der ved siden af, fordi mm. at det, man kan sige, det er jo lige præcis der, hvor du skulle eskalere i din, i din karriere. 100%. Men jeg, jeg tror heller ikke, at, at, at det er godt, men, men nogle gange så tror jeg også, det, det er sundt at få prøvet det. Fordi man kan sige, jeg har ikke rigtig prøvet at gå i byen inde på samme måde. Jeg har prøvet sådan, i, i følge og køge, men ikke rigtig været i byen. Jeg har ikke sådan... Så jeg tror bare, at det skulle prøves af. Øhm, og det blev det også, altså det gjorde det. Men i den tid, når der var fodbold, eller der var sæson, så rødte jeg ikke alkohol på den måde. Mm. Det var kun, når jeg var hjemme. Når vi havde fået en weekend fri eller sådan, så kunne jeg godt tage, tage hjem og i byen ja. tilbage til ringen. Men mens jeg var der, var der ikke noget. Jeg gik rigtig meget på stripclub, men der rødte jeg ikke alkohol. Jeg drak ikke på stripclub okay. øh, Så det var bare rent tjede for mig. Det var et hyggeligt sted at være. Men, men, men den her med, at, at det går gået overgevind, og jeg er fuldstændig af, det, det er ikke sådan, det er. Jeg har haft det sjovt, når jeg har fri. 100 procent. Hvor lang tid går der så, at du er i Liverpool? Tre år. I 2010? Det, det er omkring december 2010, der øh, er der jo rygter om, at du skal væk. Der er ja. snak om vitesse. Ja. Der er i hvert fald bare snak om, at du skal væk fra det her. Hva, ja. Hvad er det? Er det fordi, du ikke der var ikke noget... Der, du havde ikke fået på grund af din skade, har du ikke fået førsteholdsspilletid? Øh, der var flere ting i det. Der var... Øh, min skade havde, havde sættet en dæmper på det hele, fordi hele første år... Jeg spiller sidste kamp i første sæson, jeg er der mod, mod Newcastle, og kommer ind og får et kvarter. Øh, og så, så er der mange følgeskader efter min en lang skade, så jeg får sådan noget med bagløg og får lyserød og får overbelastningsskader. Øhm, og det var vi også klar over, det fortalte de mig også, når du kom tilbage, så formentlig kommer det til at være alle de her ting, men det, det var også sindssygt frustrerende. Så det er først en, Jeg ved ikke. Hvad er det? Halvandet år inden, eller sådan, jeg føler, at jeg kommer rigtig i form. Altså sådan en fodboldform. Der er noget andet, kunne løbe, og så er der den der fodboldform, hvor man føler dig skarp og sådan. Noget. Og der føler jeg egentlig, at det går okay, og jeg bliver også hurtig, der kommer i form, bliver jeg hurtigt kaldt op til at træne førsteåret. Og der kan jeg godt se, okay, der er et niveau op her. Altså, ved, det går lige lidt hurtigere, du har lige lidt mindre tid på bolden, alle de ting. Men jeg føler stadig det overskueligt. Jeg føler ikke, det er sådan urealistisk at kunne være med her. Okay, det siger og, også lidt om dit talent. Ja, ja. Øh, men, men der kunne jeg mærke, okay, der går på par gange, tænker, okay, det jeg synes var svært for tre træningstiden, at lige pludselig, okay, mm. okay, okay. Og sådan, sådan kunne jeg mærke, okay, jeg er ikke så langt fra. Men jeg kunne også godt se, at de pladser, jeg skulle spille, det var Tordes Gerard. Umuligt, yeah. lige på det tidspunkt, ikke? Øhm, Hjælp de? Altså, var der nogen... Der var de, jeg synes, de var rigtig gode til at hjælpe, de spillere, der var. Det synes jeg faktisk. Det jeg har også altid sagt til dig. Der er kun én spiller, jeg ikke rigtig har lide, det var Mascarano. Alle de andre synes, jeg har taget rigtig godt. Hvad var der med ham da? Jeg spørger bare en Ja... For den måde han var på. Øh... Ja, men du kender godt den der gamle ræv der er altid sådan jamen, hvorfor spiller du den til højre når du skulle være til venstre hvorfor er du ikke der, når jeg spiller det. Men det var skrædder nok på banen eller hvad? Sådan var han bare som type, han var han virkede bare så. Jeg ved ikke om okay. det var sprogbarrieren, om han ikke var så god til engelsk om det var hans attitude eller På ja. banen var han frygtelig, og ude for banen så snakkede han ikke til os. Jeg har aldrig snakket med ham ude for banen. Og han var også man kan sige han var også argentiner og kom ja, ja, til præcis, og engelsk, præcis. Ja. ja lige præcis. Øh, hvor de, de andre de var var søntyflinke der var slet ikke noget. Der okay. syntes jeg alle var gode til at tage imod en og, og hjælpe en og, så det handler den eneste jeg ikke rigtig kulier de der. Sån er det jo bare det mennesker som man Ja, jamen, det er, jo det, det, det er jo super Nogen fint. Ingen falder man bare ikke i hak med. Præcis. Jeg jeg går kontrakten i stykker med med Liverpool. Nej, den løber ud, den løber. Ud. Den løber ud. Ja, Nå, det er rigtigt ja. der. Det er rigtigt, den løber ud ja. Ehm ja. Og så der var du 20 år på det tidspunkt? Ja, men allerede inden der, der vidste jeg godt, at jeg skulle væk, fordi Rafa havde allerede informeret min agent over mig, om at han formentlig ville blive fyret, og jeg skulle okay. lede efter noget andet, fordi det formentlig var Hudson, der ville komme ind, okay. og jeg ville ikke falde i hans smag. Så mange af de her spanske, sydermarkenske typer, de blev stille og roligt kørt ud. Ikke? Men hvad så? Er der, noget, er der noget sådan rent psykisk, der påvirker dig der? At i forhold til, nu skal du væk fra den her store klub, du har ikke lykkes jo. Du Nej. har ikke indfriet din egne mål. Nej, det, det der påvirker mig allermest, det var de her skadesforløber, fordi hver gang jeg følte, jeg var, øh, efter de her seks måneder, kommer jeg bare tilbage og træner med to-tre gange med holdet, og tænker helt sikkert, at nu er vi i gang. Så får jeg et setback på to måneder, jeg ender med at være ude i 8 måneder, så jeg får sådan to måneder mere, hvor jeg sådan, åh oh, fuck man, jeg har gjort alt, jeg overhovedet kunne gøre for at blive klar, og så træner jeg den første træning, jeg huske, der føles rigtig godt, og jeg tænker, oh, helt sikkert, at vi er tilbage. Og så anden træning, der begynder min knæ at hæve. Tredje træning, der hæver det op, og der siger de stop, og så bliver jeg sendt til nogle indsprøjtninger i, i Barcelona. Ikke? Øhm. Og det var sådan set, at det var irriterende, fordi når jeg forbinder England og tænker på min levepunkt, jeg tænker jeg, tænkte den fødeste tid, jeg har haft. Men, Også nu tænker du det? Ja, jeg elskede at være der. Altså okay. alt omkring det, alt fodboldmæssigt, alt det der. Jeg elskede at være der, men der er bare så mange skader. Mm. Fordi så bliver jeg klar, og så der, der skal til. Jeg kan ikke huske om det gik eller vi tester, to gange, hvor jeg rigtig tæt på at væk men der brækker jeg anklen dagen inden. Altså den sidste, eller første kamp i sæsonen, brækker jeg anklen, hvor jeg skulle have været et sted, hvor Alan ikke får sendt sende de der papirer. Det er to gange, han får at ordne med papirer, ikke? Han ikke får ordnet dine papirer. Ja. Så det er faktisk, altså ikke for, ikke for jeg havde det der med, at man, at man skaber overskrifter, når man sidder og snakker, men ja. altså sådan med at bruge, han ja, ja. fucker det lidt op. Ja, 100%. procent. det, det får okay. jeg, 100%. procent, okay. Fordi han ringer til mig, der er hjemme på ferie, jeg er ude at min bror og på det tidspunkt i kø. Og han ringer til mig og spørger, det er første gang, han ringer og spørger, øh, gænk er interesseret på en lejeaftale om jeg kunne være interesseret i det. Og så, det ville jeg rigtig gerne. For mm. der følte jeg nemlig, at når jeg var klar, så var jeg fast på første, eller ikke første, altså reserveholdet. Mm. Men jeg følte stadig, at jeg var bedre end reserveholdet, men ikke god nok til Jeg Ja, lige det der mellem Præcis. Og jeg vil gerne ud og spille, hvor det, sådan, det gælder om noget, for reserveholdskamp, det er bare reserveholdskamp. Du er der til for året, når du er i England. Ikke? De mm. har ikke deres egen liga på, den tidspunkt, på det tidspunkt, og vi spillede mange sådan, uden der, eller udlandske turneringer for, for kampe nok. og sådan. Øhm, så det ville jeg rigtig gerne. Og så sagde han, jamen det er fint, så kører jeg det igennem, og så ringer jeg tilbage. Og så hørte jeg ikke frem. Så ringede jeg til mig et par dage efter. Og så havde han ikke fået sendt papirene af en eller anden grund. Der var et eller andet, der ikke havde gået igennem. Okay. Øh, og der var en anden, der hedder Chris Mavinka, en fransk mand, der røg til Genk, Og jeg kan huske, der kom til Liverpool efter min ferie, eller efter de her fridag, jeg kan ikke huske, hvad det var men der, der snakker jeg med ham, og han skulle afsted, og han har nemlig også hørt at og jeg skulle mm. Så vi snakker om, at det kunne være fedt, og ja, og Belgien, den er en god liga, og det er et fedt hold, og ja, han endte så med til det rum, Kassan, den franske liga, og tjæmpet på <laughs> det er jo så igen det der med, hvordan, der er, der er både noget uheld, og, og rydderi, som du selv siger, men du ender jo så, du tager til Hajduk, split ja. equation, ja. 20, du så 20 der, ja. så, øhm, det er, jo, altså det er jo ikke et, et sted, hvor du øh, tjener boksen, som du selv siger nu her, Mavinka gjorde, eller du tjener fine penge. Ja, tjener, jeg tjener faktisk lige så meget i Kroatien, som jeg gør i England. Okay. så det er ja. jo ikke engang et nyk øh, på nogen måde at nedre Ikke finten, nej, fordi skatten, øh, det første år betaler ikke skat i Kroatien, og ellers er det 23 procent eller sådan noget. Okay, god regel Ja, præcis. Så rent sådan, sådan pengemæssigt er det nærmest det samme. Og du kommer jo til en, også til et land, der kan du sproge Lige præcis. Men hvordan har du det med det? Fordi når jeg, har, når jeg er på ferie, og jeg har prøvet at forklare det til folk, når man er født i et andet land komme til Danmark, så er der lang, rigtig lang tid, hvor jeg havde følt mig, jeg følte mig hverken hjemme i Danmark, ja. fordi jeg var jo ikke dansk, jeg ja, har ikke et dansk navn. Ja, præcis. Øhm, selvom jeg kan snakke pærdansk, men alt det med vores forældre, som ja, vi har snakket om. Men når jeg var på ferie i Boston, så følte jeg mig heller ikke hjemme ja, dernede. Så det jeg kunne være i sådan en... Her øh, ingen nationalitet. Sådan har det altid. Og det har jeg stadig den dag i dag. Ja. Jeg kan stadig godt komme derhjem, eller derned, der og føle mig hjemme i nogle aspekter, og totalt fremmede andre. Og det samler jeg i Danmark. Og det har jeg stadig. Men er det noget det er så, fordi... For med mig der er det sproget. Sproget, men også meget... Der, mentalitet og kultur... Der er nogle ting i, i mentaliteten, som jeg rigtig godt kender og til, og så er der nogle, der er så langt fra min mentalitet mm. og min tankegang nu, hvor jeg slet ikke kan fatte det. Okay. Og sådan har jeg det egentlig også i Danmark. Så du står faktisk stadigvæk i sådan et øh, i sådan et limbo. Det synes jeg. Altså, jeg, jeg kunne aldrig bo der nu. Jeg var altid jeg vil altid bo i Danmark frem for. Men er du Boslands, ikke æh, jo, på Balvin. den snak? Er du ikke? Hvad er du? Er du Nikola, som er fra? Er du dansker? Det føler jeg ikke jeg er. Ikke. Nej. Okay. Jeg, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at jeg danskere siger, jeg er dansk pas og jeg, jeg, jeg, jeg er i Danmark, men jeg vil ikke. Jeg er jo stadig født der og Jeg har stadig min røde. Hvad der er du så? Jeg det ved er bare ikke. Sådan, jeg bare altså, jeg, jeg, tænker, jeg, jeg tænker, tænker ikke over noget. Jeg aldrig nogen. Jeg prøver heller aldrig at definere det eller noget. Øhm... Vi havde jo, lige inden vi gik på jo ja. Der snakker vi om det der med Om, om man, har, om man har, om, har du fået din historie hjemmefra I forhold til, hvad du har været igennem ja. Og du siger, at du interesserer dig faktisk For det, der foregik Jeg tror også, det er det, der gør, at jeg ikke kan sige, at jeg er 100% dansk Fordi jeg vil føle, at, at jeg sådan Ikke respekterer min forældres baggrund Og deres historie Men hvis du sagde, at du var dansk, tror du ja. sikkert, at de ville sige at Det forstår de vel godt, fordi du har boet her i 100, 100? Du er 30 år i dag, og ja, boet her i 29 ja. Ja. Så du er jo, yeah. du har jo... 100 procent. Altså det meste af min tid er dansk, men, men, men mit hjem har jo ikke været dansk. Jamen, og det jeg forstår dig 100 procent. Og for, også fordi, yeah. når du så er dernede, yeah. så har man været... Altså du er... Jeg vil så sige på den anden måde, jeg føler mig dansk. Yeah. Så hvis du spørger mig, hvad jeg er, yeah. så er jeg dansk. Men jeg tror faktisk, at øh, når mine forældre siger, når de snakker om, at de skal på ferie dernede, mm. så siger de altid, øh, det tidligere Jugoslavien. De nævner det. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, lige præcis. De siger ja. altid, de nævner det aldrig som værende Bosnien nu her, mm. fordi det var jo det land, man kom fra dengang. Ja, præcis. Men du, øh, du, du har så den her limbo stadigvæk, hvor du, hvor du, hvor du er i midten. Øh. Jeg, jeg, føler, jeg, jeg føler ikke, at jeg er mere det ene eller mere det andet. Nej, det, det som jeg siger, jeg har aldrig snakket dansk til min forældre det. Nej, men det har heller ikke. Altså sådan noget, så, så det har jo ikke været dansk hjem. Det er kun, når mine venner har været der, hvis jeg har haft en samtale. Så kunne jeg godt nogle gange lige slå over på dansk, for de kunne være med. Og ja, det er mærkeligt at sidde og snakke dans til sin far. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Nej. Altså, jeg synes, det er så mærkeligt. Nej, altså, virkelig. Så det er også det at sige, at jeg, jeg føler mig ikke mere det ene eller det andet. Altså, jeg, jeg føler, at nogle steder er jeg malplaceret her, og nogle steder er jeg malplaceret det det er sjovt, altså det og jeg, men, men du ender jo i Hajduk, ja. og der er du alligevel, så er du, så er du er... snaksbrød jo. <laughs> Fuldstændig, men der er så i Kroatien, ikke? og min far er bosnien ikke? Og det gjorde, det gjorde noget. Øh... Det ved jeg ikke, om det gjorde, jeg følte ikke, det gjorde noget, men min mor havde tanken om, at det ville gøre noget. Okay. Hun var meget imod det skifte, ja. fordi jeg netop er Bosnien-Serber, okay. og serber ikke har verdens bedste forhold. Ikke? Øhm... Så hun var meget imod det. Og sådan set i bagspejlet skulle jeg have lyttet på min mor der. Fordi inden jeg tager afsted, der, der snakker jeg også med både min mor og far om hele det her. Og du ved godt, at lønnene kommer til at være der til tiden. Og tilråb på fans og alle de her. Men mm. det med fansen, der gjorde mig ikke noget. Det vil jeg godt kunne lide. Det, det havde jeg aldrig hørt. Ja, det var på det, det tænt, der sagde Præcis. Det mm. vil jeg godt kunne lide. Det kan jeg godt lide. Lønningerne og alt det der, det tænker jeg også. Det kan jeg godt leve med, så længe jeg bare spiller. Så er det fint nok. Så jeg havde egentlig gjort mig de her overvejelser om jamen, de her ting, jamen, det kan jeg godt, altså, det skal jeg sgu nok klare. Men det ender så bare med at være meget værre, end jeg gik og forberedte mig på. Okay, fordi, hvad var det? Fordi jeg hørte, du, du jamen, også trænede, trænede alene dernede. Ja, men jeg, jeg ender jo med at, at snakke, det er præsidenten for klubben, de har lige fået en ny præsident for hele klubben, ja. øh, som henter mig, inden træneren bliver annonceret. Ja. Så han henter mig, og, og i telefonen han vil give mig alt. Hvem er nu, træneren er? Kristian Balakop, rigtig, Balakop, ændrer det, det med at være, ikke? Øhm, Men der har han ikke annonceret, så jeg ved ikke hvem trænerne er. Der er ikke noget eller noget som helst. Som i far var sådan, sådan, har du gamle store klub og alt det her. Og, og jeg ved, de spiller altid med din i et eller to år, altså minimum tre. Ikke? Mm. Så der er også chancer for det, det er UEFA og spille europæisk. Og det tænker jeg, det var fedt, og mange fans, så det kunne være fedt, og ligan er ikke vildgående, så man kan også spille og komme videre. Ikke? Så tænkte, det var et fint springbræt. Og klimaet, ikke? Ja, altså, det er meget det gør noget mig, noget. Meget for jeg kan prøve at ja. sige, alt det der, det, det kender man, ikke? Øhm, men træneren er ikke blevet annonceret. Så han henter mig, inden træneren bliver annonceret. Og så kommer, mens jeg er dernede, tror jeg faktisk, at skrive under, der bliver Krasimir Balako præsenteret også, ikke? Og vi er bare ikke et match. <lød> så altså, altså bare sådan rent... okay. For dag et af. Altså, jeg ved ikke, jeg har aldrig... Jeg kender <laughs> ikke mand ikke noget. Jeg kan bare huske, at vi kommer på træningslejr, mig og en, der hedder Ivan, som kommer fra den montenegrinske liga. Mm -hmm. Topscorer dernede, ikke? Øh, og han kommer, han er halvtyk. Altså, ærligt, han er halvtyk. og jeg kommer fra England Liverpool. Jeg er i god form, der er slet ikke noget. Jeg er ikke i dårlig form, der er ikke noget overhovedet. Vi møder senere ind på hotellet, fordi vi har taget, været til vores lægecheck. Så holdet har trænet en eller to dage, de er taget på træningslejre. Så vi kommer om aftenen, og, og sidder og spiser noget buffet, end mig og ham alene. Og så kommer træneren ned og hilser på os, og der er ikke noget, hvordan det er gået. Det er gået fint. hej, hej, hej. Og... Næste dag til træning, alle træner med, udover mig. Jeg bliver sendt til at løbe rundt på banen. Det er første træningsplads, jeg har. Okay. Jeg bliver bare sendt rundt til at løbe rundt. Altså uden forklaring? Jeg har aldrig haft det møde, okay. møde med manden. Aldrig nogensinde haft det møde med manden. En ting, eller med trænergruppen, hvor vi har snakket. Aldrig nogensinde. Så tænker jeg, det var fandme mærkeligt. Og ved, alle træner sådan, men jeg, jeg bliver sat ud, som om jeg ikke er i form. Hvad øh, okay, med, med ham din, øh... Han, træner med. Okay. Han træner med, alle træner med Jeg er den eneste, der løber rundt på banen alene Med den fysiske træner Så og det var ikke fordi, du har lavet et eller andet du ved, Som man Intet. Jeg glemmer jeg har... Intet. Jeg, jeg, jeg har slet ikke været det, det første aften jeg kom Jeg har lavet mit læ lægecheck, jeg har lavet den der pressekonference Jeg har ikke mødt træneren nu, jeg har slet ikke noget Jeg har været nede og spise på hotellet sammen med ham der Ivan. Alt hvad jeg har lavet, har været sammen med ham der, Ivan, der er lige til. Ja. Så jeg har slet ikke gjort noget Jeg har ikke, jeg har ikke kunnet gøre noget Jeg kunne ikke at gøre noget Så... Så det startede bare, at jeg tænkte bare, fuck, det er mærkeligt der. Og jeg ender ikke med at spille nogen. Jeg ender med at få 45 minutter i den sidste træningskamp inden sæson. Det er det eneste jeg spiller. Jeg spiller heller ikke i kampen. Altså, jeg ser der en træningskamp mod Barcelona... Og bliver, du ind det, og det, det, ud, som men, det men, men det var aftalt inden, fordi okay. alle skulle ind i have spilletid, no, okay. og, og der havde jeg bare, det visste også, hvad han følte mig, fordi jeg blev skiftet ind og ud, men jeg blev skiftet ind med, eller ud med to minutter igen, eller sådan, det ja, ja. så var bare sådan hurtigt ind og ud, ikke? men det var aftalt inden, alle, alle skulle få, det var en jubilæumskamp, ja, det, var, det var 100 års jubilæum fra et uksplæt, men i, i opstarten, der spiller en én, én kamp, hvor og kommer ind og får 45 minutter, og jeg tænkte, det er fucking mærkeligt der øh, og jeg har skiftet igen på det tidspunkt, så jeg har fået et, et tysk firma, med en albansk og en serbisk mand, der står for det her igen firma, ikke? Øhm, Og jeg ringer til ham, og også det lyder, lyder skummelt af helvede Min far kendte mig <laughs> gennem Det okay. ikke? Sådan standard Klassisk. Balkan Connection, ikke? Øhm, men de virkede rimelig reelle, de havde nogle stærke spillere, og sådan du ved, man tænkte, jeg er fin øhm, Så de lavede den her aftale for mig, var med til at lave aftalen, ikke? Og jeg spørger ham sådan, hvad er efter noget tid hvad kan jeg gøre altså, jeg spiller ikke jeg træner bare han sur jeg har ikke snakket med mand mm. Så nej, måske han bare tester der måske han bare det her det. og hver gang jeg møder præsidenten i klubben eller til kamp eller, eller andet, ja men øh, du skal bare spille og jeg er så glad for dig og, øh, han, han prøver virkelig at pace mig frem ikke og så, <laughs> så bliver det bliver mærkeligt og mærkeligt fordi så får jeg lov til at spille det er første kamp jeg får lov til at starte i en pokalkamp, uh, hvor jeg scorer og ligger op til to og i avisen bliver udnævnt til kampen spiller Næste kamp, så på bænken kommer jeg igen. Tredje kamp efter, der er ikke i truppen. Okay. Det gav ingen mening. Jeg tænker, fuck, det er mærkeligt. Pokalkamp igen. Hjemmebane. 90 minutter, jeg scorer. Næste kamp er jeg i truppen. Så spiller vi kvalifikation ude mod Stoke. Kvalifikationer mod UEFA Cup, det der, tror jeg. Jeg er med i truppen, så på bænken, vi taber 1-0. Så spiller vi i den hjemlige mod eller B-hold, hvor jeg slet ikke er i truppen returkamp mod Stoke på hjemmebane, hvor jeg kommer ind og spiller 45 minutter i anden leg. Kampen efter uget, og kommer ikke ind. Så det var sådan op og ned. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Fordi jeg har to kampe, eller jeg tror, jeg har jeg starter i tre kampe jeg skulle ind i to af dem. Men hver gang kampen efter har jeg ikke været med, eller ikke kommet ind. Så der ingen mening for mig. Jeg vidste ikke, hvad fandme. Og tror gøre? du den dag i dag, når du kigger tilbage på det? Ja, men det, der, det, det jeg så fandt ud af dernede, fordi jeg har aldrig læst at viser. her hjemme eller der ja. eller noget. Øh, Anføren kommer hen til mig på tidspunkt og siger Hva, Hvad sker der og sådan? Noget. Efter ståkampen faktisk. Hvorfor, hvorfor er du ikke med til kampen efter? Så, jeg, siger, jeg ved det ikke. Har du ikke snakket med ham? Jeg har aldrig snakket med manden. Han har aldrig sat mig ned og fortalt mig, hvad jeg skulle gøre galt, eller mm. hvad jeg skulle gøre bedre. Eller... Aldrig nogensinde. Men, øh, men der, der kommer øh, en forsud på avisen der noget, Hvor præsidenten har været ude og udtalt vores bedste spillere så på bænken. Og så var der et billede af mig og en anden spiller, Så det har været sådan en magtkamp mellem præsidenten og træneren. Mm om hvem og Balakker var et kæmpe stort navn. Så der var sådan en magtkamp om det, og han var en ny præsident i klubben, så der var et eller andet der. Og så blev jeg sådan lidt. Så ender man i sådan et... Øh... Jeg kunne ikke gøre noget. Det går jo ud over din karriere jo. Hun og Jeg havde mistet lyst til at blive der. Jamen godt. Du mister jo lysten til det. Fuldstændig. Der mister jeg lysten til det. Det var første gang nogensinde, hvor jeg tænkte, det, det er ikke sjovt med. Jeg har ikke lyst til at komme til træning. Jeg Hvad gør har... det for dig uden på banen? Fordi du har snakket om, det ikke gjorde der noget i England. Men her er du trods alt, det eneste, der redder mig her, er, at jeg bor 50 meter fra stranden, så jeg lå bare og tog noget og var og så kom mine venner på besøg, og jeg, jeg hyggede mig bare. Altså, var, at vi fik at vide, at vi skulle holde os ud for solen, Det jeg var kuldsort, jeg var så brugt, okay. det var helt sygt. Ikke? Fordi det var det eneste sted, tænkte, du fandt glæde i. Jamen, det var, så var jeg lige så hy godt hygge mig at være på ferie. Ja. Altså, nej, jeg kom til træning, jeg passede af mine ting, jeg, jeg gjorde det godt, der er mange spil der er sådan, hvorfor spiller du, du ved, som jeg har altid sagt, at hvis du skal vide, hvem der er god, så skal du spørge spillerne. Mm. Fordi dem, der træner mod dig og alt det ikke. Aldrig nogensinde hører hørt noget fra dem. Alle sammen har kommet over, hvorfor er det? Hvad er det? Hvad har du gjort? Hvad sker der? sådan? Noget. Øhm. Hvad så med, med lønnen fra dem? Var den, øh... Til starten kommer den. Og så... Øh. Efter noget tid bliver det mærkeligt, fordi jeg får, jeg får indbetalt halvanden løn eller sådan noget. Og der får jeg vide op fra klubben, at de har lavet en fejl, så jeg skal overføre noget til ham der, Ivan, jeg er kommet sammen med. Fordi de har lavet en fejl. Okay. Så hvad? Ja, en, en, en, en spiller skal overføre til en anden præcis, spiller? Præcis. Fordi at der er lavet en fejl i klubbens system, så jeg har fået noget af hans løn. Eller det sådan kan noget. kun ske dernede jo. Det er det, jeg mener. Ja. Altså, der var sådan nogle mærkelige ting, man. Øhm, så tænkte jeg, nej, ja, okay, men så overfører jeg til, til ham, ikke? Øh, <laughs> og så den næste løn, jeg får, den er sådan halv hal af det, jeg skal have. Og der er totalt kære, så... Og han skal overføre ja, tilbage? Nej, nej, der er ikke nogen. Der får vi bare halv... Alle for i klubben for halv løn. er okay. så sådan, jamen, ja, men der, der er, lidt dårlig, der er lidt dårlig stemning i klubben, dårlig økonomi og alt det her. Øhm, men vi har lige haft den der Barcelona-kamp, hvor der var fuld hus, og der skulle komme nogle penge ind nu, og der er et helt sådan noget snak. Og har de her snakke med, med, med folk i klubben. Og så kan jeg huske, at vi skal spille en pokalkamp ude mod... Det er noget med Zagreb's anden hold, som også ligger den bedste liga. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Inden den kamp, kommer der en eller anden mand. Jeg har ikke set ham før. Går du med to tasker? I omklundsrum? Altså er, i, i klub, ja. Ja. Jeg har ikke set ham før. Men han er en oppe i ledelsen eller et eller andet. Kommer med to tasker. Ligger dem på bordet i omklundsrummet. Fuld med penge, ikke? Bare eurosædler. Her, dreng, der er både løn og bonus, hvis I vinder i aften. Vi taber straffe. Det var så hele truppen. Vi tager at Det her, vi får ikke noget. Så I fik det, ikke nogen penge? Nej, vi fik intet. Det var så sygt. Det var bare så, okay. det var så sygt <laughs> en verden. Jamen, det var så sygt. Og, og spillerne begyndte også at sig. Men der er nogle af dem, der er rigtig højt ikke? Og de har det de godt. Og Jeg tror også, de har været der i noget tid, så de vidste godt, at de har tænkt kunne mm. sådan opstå. Og så de sparede, sparede på deres penge. Gemte dem til de her situationer, hvor det var sådan her. Ikke? Hvor også udlandet, der var en øh, japansk, tror jeg, der kommer en fra Brasilien, der kommer en fra Portugal, mens jeg var der. Vi, var sådan, vi fattede det jo ikke. Altså, jeg har været i England, hvor jeg ikke har tjekket min konto i tre år, eller tjekket min, min, min, hvad hedder det, min post i tre år, fordi alt bare kørte, som det skulle, lige pludselig her, og så alt sejler. Ikke? Men Æ, er der ikke en, der kan hjælpe? Altså? Det er jo det, der er jo ikke nogen, der kan hjælpe mig, fordi på et tidspunkt, så der kommer derned, der ned der dame, der hjælper mig med at finde lejligheder. Hun, øh, hun, øh, hun viste mig rundt, og hun arbejdede for klubben. Men i, i Kroatien på det tidspunkt, også for, for lang tid tilbage, ikke? du skal have sådan en stempel til, til, at, til at godkende papirer som underskrift. Salg. Det er nærmest lige, for, lige før, du skal have det i dag også, tror jeg. Jamen, formentlig. Formentlig. Men når jeg skulle i banken, eller andre, så skal jeg fucking bruge det der stempel. Og du skal give din fuldmagt til en, når, når jeg ikke var der, så skulle jeg stadig betale for mine øh, forsikringer og sådan mm. noget. Ikke? Så skulle jeg bruge det der stempel, så jeg gav hende fuldmagten til det. Mm. Øh, og så, <laughs> så er jeg hjemme på ferie, på et tidspunkt, og så ringer hun til mig, og hun er også blevet min ringgøjnsdag, faktisk. Hun tilbød det selv. Så ringer hun til mig, og så siger hun, at, øh, at hun var lige gået for sin mand, hun har to børn. De var blevet skilt, og om jeg ikke kunne låne hende nogen penge. Så siger jeg til hende, jo, jo, altså her, så jeg overførte 2.000 euro til hende, og sagde, du behøver ikke betale dem tilbage. Bare behold dem, det er fint. for det var lige op til jul, ikke? Så her, så har du taget dig din dreng men lad være, du behøver ikke overføre det tilbage, bare behold det. Så er det fint. Så går der en uge eller to, så ringer hun til mig igen. Så siger, kan du gå for nogle flere penge? Så siger hun, det kan jeg ikke. Altså, fordi jeg har også brugt rigtig meget selv, men jeg tænker sådan, nu er det nok ikke, jeg lige ja, givet 1000 euro, ikke? Øhm. Nå, okay, fint nok. Men jeg har overført penge til, så hun kunne betale mine regninger. min forsikring og alt det her ting. Det finder jeg ud af, efter, efter min kontraktbrud med den, der finder jeg ud af, at hun har ikke betalt det, hun har bare overført til sig selv, jo. Så I, hele, hele perioden. Nej I den, den sidste periode, de sidste par måneder, der skylder jeg, jeg skylder stadig penge i Kroatien ja, ja. for forsikringer har... og sådan, ja, ja, Damn, ulov, ja okay. præcis, det fandt jeg ud af efterfølgende, ja, okay. så fik jeg sådan en rykker og sådan, og tænkte, hvad fanden får jeg det her for, jeg har betalt mig, jeg ved ikke hvor lang tid, nu. men ja. det havde jeg åbenbart ikke, fordi dem har hun så bare taget, ikke. men hun arbejder i klubben, eller hun hjalp mig med at finde lejlighed igennem klubben ikke? Ja, ja. og kom i klubben og sådan noget, det er jo en af klubbens egenagtige, det er jo rådent, stjålet for mig, den det er jo og rådent, det er helt sygt, altså helt sygt, det lyder sindssygt. Ja. Men det er jo så først noget, du har fundet ud af. Efterfølgende. efterfølgende, ja. Præcis. Nu må du ikke sætte din fod i Kroatien. Nej, jeg skal aldrig må til Kroatien igen. <laughs> Fuck, det sted. Ej, okay, det lyder, Nej. det lyder også vanvittigt, for det gør jo også noget. Jamen, altså, alt finten. det der gør jo også, samtidig med, at du ikke spiller, og det er det. Valakoff, han ikke gider at snakke Lige til dig. Det er præcis. Alt det, jeg, alt det, jeg kom for, for at spille fodbold, det gør jeg ikke. Og samtidig så bliver du bare taget i råden for altid, ikke? men hvad, fordi du stopper jo, du er dernede i fadet, tre, fire måneder? Nej, jeg ender med at være der lidt over et halvt år, tror Nå, jeg. Og du er okay. altså. Ja, det tror jeg. Øhm, jeg er tre år, ikke? Øhm, og det er op til vinterpausen, da vi flyver, da skal til at flyve hjem derinde, der har vi et fællesmøde af alle i klubben, hvor vi får at vide, at dem, der ikke er med i planerne, vil blive ringet op. Formentlig inden for den første uge. Og så kunne vi, øh, så kunne vi se os om noget andet, ikke? Og der tænker jeg, okay, jeg kommer til at blive ringet op med det samme. Og på det tidspunkt, der har jeg ikke fået løn i to, to og en halv måned, eller sådan mm. Så jeg ringer til min agent, og sådan, hvad kan du gøre? Og han ringer med klubben, og præsidenten ringer til mig, og jeg prøver at løse situationen. Og, og det hele sejler bare. Altså, du, det er alt andet end fodbold. Alt andet. Det fokus, jo. Jeg havde det at komme til træning. Jeg havde slet ikke lyst til at være der, fordi alt det her andet, det fyldte så meget. Mm. Øhm, og man kan sige, hvis jeg ikke havde haft min opsparing for før, så har jeg jo ikke penge til at leve i. Mm. Så jeg står og tjener over 100 måneder, men jeg har ikke penge til at leve, fordi jeg, at de betaler ikke min fucking løn. Jeg har, stadig, jeg har jeg betaler, jeg ved ikke hvor mange penge, i husleje og alle de her, men jeg, har ikke, jeg, har, jeg får ikke penge af klubben, jeg får ikke noget. Ja, det er ligesom, at vi ikke Præcis, præcis. Så jeg har penge fra min england -tid, og jeg har min opsparing og sådan noget, så det er ikke, fordi det er et problem, men jeg får, jeg har, hvis jeg ikke havde det, så havde jeg ikke penge til at leve um, <laughs> Så, så det, det sejler bare. Så ringer de fra klubben, Øh, Præsidenten ringer, eller jeg, kan, jeg tror faktisk, det er en agent, der ringer og siger, at vi har snakket med klubben En af Maccabi-klubberne, Maccabi Haifa eller at vi vil gerne købe mig okay. øh, jeg Det er ude Ja, præcis men, øh, men jeg kan ikke huske beløbet. og det ved jeg heller ikke, om man har fortalt mig Han siger i hvert fald til mig, at hvis du skriver under på en 3 aftale der, så får du de penge de skylder dig i løn, og får din kontrakt ud okay. Men du skal skrive under på en 3 aftale Altså, det gider jeg ikke jeg har ikke lyst, jeg skal ikke til Israel, jeg vil bare gerne hjem. Jeg siger, fuck de penge, de skylder mig for kontrakten ud. Kan de ikke bare give mig det, de skylder mig for de her 3-4 måneder, de ikke med betale min løn? Så kan de beholde resten, det er fint nok. Um, han vender lige tilbage, og så kørte det bare frem og tilbage. Og min far fløj ned til mig og sådan noget, ikke? Um, Og så flyver jeg hjem til den her, den her hvad hedder det, vinterpause, og tænker, at jeg bliver ringet op med det samme, og for jeg ved, at jeg skal finde et nyt sted, fordi jeg ikke er med i planerne. Mm. Der sker ikke en skid. Der er ikke nogen, der ringer til mig. Så vi har fået et mødetidspunkt, hvor vi skal møde ind. Så øh, jeg er hjem til Danmark, holder en feriestart for fed med drengene. Og tager tilbage til Kroatien, lander, skriver til holdlederen, øh, hvad tid skal vi møde i morgen, og hvad skal jeg have med? Jeg skriver han, øh, du skal først med ind om en uge. Og der jeg bliver jeg så sur, fordi jeg har mødt min assistenttræner i Frankfurt, fordi jeg skulle mellemland fra København til Frankfurt for at flytte til i Frankfurt møder jeg ham, og han snakker med mig i flyet hele vejen fucking til split, ikke? uden at sige på noget tidspunkt, han har bare sagt til mig i Frankfurt, du er ikke med i planen, bare til hjem igen. Han snakker bare helt normalt, lander i split, skriver sammen der, så jeg er i split i en time, før jeg flyver hjem til København igen, ikke? og lander en husmærfag. Uh, lander dernede, tænder min telefon, popper en besked op med en adresse, mødetid der og der, så fint tager en taxi hjem der kommer op i min lejlighed, ud foran min dør, så er der en sort sæk med mine ting. Okay, de har været ind Alt for klubben. Alle mine støvler, skinner, alle de der private ejendel, jeg havde i klubben. Ikke? Står ude for min lejlighed i en sort sæk. Så jeg okay, så ved jeg, hvad klokken er slået. Ikke? Møder ind på den adresse, det sted jeg aldrig har været før. Sådan helt faldfærdig balkanbane. Altså, du ved... Nå, ikke græs. Nej, præcis. Altså, primært jord, ikke? Ja, ja. Tag den vildeste, hvad hedder sådan noget, øh, grusbane herovre. Ja, ja, præcis. Og så enkelte græsstrå. Præcis. Og så målene, det er jo nærmest der, hvor man hænger af sådan en tørreste ty. Ja. Altså, sådan ja, ja, er præcis. målene, ikke? Ja, præcis. Øh, Inde i sådan en omklædningsrum, der er også bare lige noget bunker for krigen eller sådan noget. Sidder vi derinde, så sidder der 6-7 spillere derinde. Ham til Tinovic, der var i Nordsjælland højre bakken, ja, lige ja. han var der, okay. han var med på det der hold, der blev sådan udkast, okay. ja. han var et stort talent dernede en gang, og øhm, vi der og snakker, og hvad så nu, der er en gammel, gammel spiller også, der står der sådan, som er gået ned i løn et par gange, og jeg ved i medierne, der var de efter om, fordi han fik for meget løn, nu skal han gå ned i løn igen, ikke? Øh, så vi sidder der og snakker, så kommer der to trænere, jeg har set før, så siger de, dreng, øh, vi er nye træner, for det her hold, I skal bare vide, at vi har fået den her besked. Det er ikke noget personligt med jer, men vi, vi er blevet ansat til at være her for jer. Øh, I har ikke noget med klubben at gøre. I, der er ikke mad i klubben. I må ikke komme på stadion. Træningsanleder ikke for jer. I skal bare møde ind her hver dag. Og så, øh, så står vi for træningen. Der var ikke bolde, der var ikke noget. Så vi kom derind, så kørte vi op til bjergene, og så løb vi. jo det jo ja. i Ja, halvanden time. Og det gjorde vi så hver dag, og jeg tænker, og de ser også til os, at hvis I ikke kommer, så er det kontraktbrud. Men det er jo også kontraktbrud, for deres side hvis de ikke udbetaler løn. Ja, men problemet er, at Split er splitstolthed, så den der by, alle holder med Split. Mm. Så du kan ikke rigtig ramme klubben på nogen måde. Helt byen støtter op om klubben. Det er deres et og alt, så det er altså spilleren der får skylden, hvis der er noget. Mm. Ham er landshavspilleren, eller ham, den tidligere landshavspiller, der var en god spiller, midt han har gået ned i løn fire gange eller sådan noget. Og det er altid ham, fanden, svinede til hver gang, fordi han ikke vil gå ned ad løn lige pludselig. Okay. Sådan der. Så vi løber rundt. Jeg tror, jeg løb der i en halv uge, hvor jeg var deroppe og løb hver dag. Og jeg var sådan, Åh, oh fuck, man, kom nu. Til sidst tænkte jeg, okay, Fuck det her. Øh, ringer til min far. Kom. Øh, giv mig de der papir, og så skriver jeg bare under på, at jeg frasiger mig det hele. Tag hjem, og så man kører sagen mod dem på et andet tidspunkt. Fordi jeg tænkte, stadig, at Jeg er start-20'erne. Mm. Jeg har stadig masser af tid ja, til du prøver, at spille det, fodbold. Jeg kunne starte der. Jo. Præcis. Øhm, og der havde ikke været noget med mit knæ. Jeg ved, når der er lige en indskrift. ting faktisk. Der jeg skrev under på min kontrakt, og har skrevet under på den, der får jeg lige at vide, at min agent er helt, du skal lige skrive under på den her nye, så fik jeg en klausul, at hvis der skete noget med mit højre knæ, så er de øh, lov til at rive kontrakten i stykker faktisk. Okay. Ja, så den lavede min agent også på mig. Og jeg fattede ikke det her med mine agenter, men det viser senere hen, at de, også, øh, de var også agenter for Balakop og mange Arh. andre spillere. Men det er da mærkeligt, at de så ikke har, at der ikke er et forhold der. Det giver ingen mening. Det giver Men ingen mening. Det plejer jo altid at ja, være. Men det er jo derfor at den der agenverden, den er så den fucking snusket, fordi at de skal jo være den... spillers repræsentanter. Det er også derfor jeg forstår, hvis det var, hvis, når det er et spiller, de repræsenteret af deres fædre, ja. øh, brødre. Men det er også bare svært blandt familie med Det har jeg også altid sagt. Men der kan du stole på. det. Ja, 100%, men det er også bare det der, hvad så hvis de kommer til at tage et valg, for den har også også med, med min far, ikke? Hvad hvis du kommer til at tage et valg, fordi jeg ved, at i sidste ende prøver du at gøre det rigtigt, mm. men at det valg viser sig at være forkert, så kan det gå ud over vores forhold. Det bliver også sådan lidt skævt, ikke? Ja, det er det, der nogen siger, at du skal ikke blande præcis, familie og business. og business. Ja, præcis. Så det er, men, men her kunne det jo faktisk, men alligevel så står du som 20-årig, og du, i dag er du 30, mm. og kan kigge tilbage mm. på det her, fordi det slutter jo, du starter tilbage til HBK. Ja, ja, præcis. Går fra HBK, spiller der en meget kort tid. Mm. Øh, tager hvorhen? Så til B908, spiller en anden division. 908 ja. så har der været ja, i Så har der bare været Danmarks Og så ja. er der været Danmarks Og nu sidder vi jo her og snakker. Og når du så kigger tilbage, nu er vi jo i den her halvanden time, hvor vi lige har rundet din karriere. Når du så reflekterer over tingene, at du har garanteret også gjort meget. førhen meget, som du siger. Hvad, sådan det kl klassisk øh, spørgsmål, men sådan, er noget, du kunne, altså tænker man over, at du er noget, du kunne gjort dig anderledes? Altså hele Kroatien-oplevelsen, sæt i bagspiller, så kunne vi bare lytte på min mor. Så har jeg aldrig været i Kroatien. Altid lytte til mor. <laughs> ja, det er, ja, præcis. Altid ja. til mor. Altså den, den, den vil jeg gerne have været uden, Men en eller anden tid vil jeg stadig, hvis, hvis du spiller det om igen, så vil jeg stadig tage det samme valg. Okay. Hvis du giver mig de der skader det, der, det synes jeg ikke var forkert. Jeg ved godt, der er mange, der mener, at England ikke passer til mig. Mm. Jeg tror stadig, at hvis ikke jeg bliver skadet i England, så tror jeg, at jeg slår igennem på den ene eller den anden måde. Ja. Måske ikke i Liverpool, men på den ene eller anden måde. Det tror jeg 100 procent på. Øh, Kroatien var var, var var forkert, fordi der kunne jeg ikke gøre noget. Det var lige meget, om jeg havde skået 50 mål til kampen. Jeg tror ikke, jeg havde spillet lige meget hvad. Ja, der er du bare op. Du er bare bagud. Ja, inden den så vi faktisk, du har den her England-tiden for dig. den, den mm. Fodbold, kan man sige. Altså, min bedste fodboldtid er at have følge og, og alt det inden. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig seriøst. Det er det sjoveste år. Det er det sjoveste, fordi der var det bare fodbold. Det er, det er sjovt. Du har haft en kærlighed til, ja. til spillet. Ja. Men der var jo ikke noget, der drevede dig efterfølgende til, at du gerne ville slå igennem Superligaen, fordi, som du sagde, det var ikke dit mål. Og jeg synes ikke, at spillet i Superligaen var sjovt. Nej. Øh, men også måske, det måske var noget andet, hvis vi havde spillet FCK, hvor man har bolden meget, eller Brøndby eller noget i hold. Men jeg kom til HB Køge, som lå i bunden, som skulle overleve, ikke? Altså du ja, og ja, man, man kan så sige, at du kommer jo også til en liga, du skal jo også op i gear og så videre, mm, og så, mm. så, så, så der var jo, du har været skadet, du har været ude i form, øh, alt det her samtidig med, at du siger, at det var ikke målet til sidst for dig at spille. Nej, og så kommer du også, det, det er også det, der arbejder alt det, jeg har opnået imod mig, fordi folk forventer en løbboldspiller ja. i en bundklub i Superligaen, ja. og som siger, det er jo vidt forskellige typer fodbold, vi spiller her ja, for, og der, så det, det er lidt svært at forvente det når omgivelserne og spillerne og spilletyperne og spillestilen ikke er den samme. Yeah. Det, er også det, det, det, det er svært at forvente, at du får den samme kvalitet. Ja, ja, Præcis. Men hvad så i dag? Ja. Hvis du sådan, igen... Det <laughs> er sådan et meget dybt spørgsmål. Men okay, nu tager vi det bare. Kom med det. Ha føler du, du har haft et godt liv? Altså sådan, det, ja, mit liv. Ja. Du, du, ja, jeg, altså, sådan, det jeg. vigtigste for mig sådan generelt lige meget hvor højt op man har været, eller hvor lavt nede, eller hvad man har været igennem, whatever. Men ja. Nu har du været helt op på en høj klinge ja. og tilbage igen. Så er det vigtigste, sådan, når jeg tænker om mennesker, det er det der med, har, har du det godt? Altså ja, har jeg, du det godt i dag? Nu har jeg. Jeg havde lang tid, hvor jeg havde det rigtig svært, fordi fodbold har været hele mit liv. Mm. Og det har altid været mit liv. Man kan sige, det eneste, hvis jeg kunne sige, at min karriere, som den er nu, der ville jeg ønske, det eneste, jeg vil ønske, jeg kunne ændre det var, at jeg kunne have sendt min på pension tidligere, end hendes rigtige pensionsalder nu. Hun er ja. lige gået på pension. Nu. Okay. Øhm, men det vil jeg ønske, at jeg kunne have gjort for hende. For at jeg, betale tilbage? Alt det her, ja. for at kunne sende hende på pension. Okay. Øhm, det vil jeg gerne have gjort. Og så gået igennem det samme igen. Det vil jeg gerne. Okay, så det er jo... Ja, det, er, det, er, det, er sådan, det er rørende, fordi jeg kan jo ja. mærke mange af de samme ting. Som, ja, alt det, der har drevet dig, det har jo også drevet mig. også ja, 100%. Jeg kan jo spejle mig... Mm. I dig, du har jo altid været sådan for, selvom du, du er et år yngre end mig, mm. og var et år yngre, mm. så var det altid dig, jeg alligevel kigget på, og tænkte, mm. det er det, jeg gerne vil. Ja, ja, Folk derude skal bare lære at forstå, at selv du, som flytter til Liverpool har været igennem alt det her, mm. at, at man gennemgår bare rigtig mange ting, som man ikke hører om. Æ, men, men jeg er fandme glad for at høre, at når man sidder i dag, mm. og det du har fortalt om, det er jo bare far meget mere, end så mange andre har oplevet, Ja, det er crazy man. ting, både på det gode og på det dårlige, at du kan sidde her og sige i dag, at du har det godt. Sådan, Jamen, det, har det er det vigtigste, synes 100. jeg. Er. Enig, 100%. 100%. Jeg synes, det er, jeg synes det, altså, det, er en, det er en rejse, det er en vild fortælling. Sådan. Hmm. Jeg er jeg glad for, at du vil dele med mig? Nej, 100%. Jeg har det 100%, jeg har det godt. Og Havde du spurgt mig for nogle par år siden, eller havde du spurgt mig for nogle år siden, så havde jeg det ikke været samsvar. Så havde jeg været i min depression, det der med, hvad fanden skal jeg nu, og hvor skal jeg hen, og bitter over at snakke om fodbold, jeg har helt ikke altså været glad for at snakke om det, fordi det var sådan, åh oh, fuck med. Det, ja. det rammer dybt nu er det sådan, inden for stormet det er slut, altså der er ja, ikke mere nu, at komme efter. Nu er det kapitel lukket. Præcis, men den gang havde jeg også stadig det der, og jeg har det stadig i i perioder, kan jeg godt få sådan, åh oh, skulle man lige ligge en chance, Men så ja. luk, altså den har jeg, den tror jeg altid at være det det der konkurrencegen, ja. når jeg ser en eller anden tænker, fuck jeg er bedre end ham der, hvis jeg bare kunne få chanceen, ja. altså den har tænkt million gange den tanke. Og hvis jeg bare lige kunne få lov til at bare lige lade mig spille i form og spille på det der hold, bare give mig en måne. Den tanke har jeg stadig nogle gange. Det er den gamle dig. Præcis, men den kommer mindre og mindre. Altså hvor sådan lukker det det kan du ikke mere. Altså, men, hvor havde du spurgt mig derfor for et par år siden, så jeg sagt, at jeg ja, er 100% af. Men det er fordi, du aldersmæssigt også ville være stadigvæk, så man godt kunne lykkes. Præcis, præcis. Men man kan så sige, at min fysik og mit knæ, det vil ikke kunne holde til det. Altså. Nej, nej, jo, man kan sige fodbold, eller man kan sige, livet er så meget, meget, meget, meget, meget mere, 100%. Du er 30 år i dag. Du har, du har livet foran dig stadigvæk. 100 procent. Så bare for sådan at, at, at runde den af, hvad øh, fremtiden? Der er jo ikke noget fodbold, det ved jeg. Det er svært. Hvad, øh, hvad byder, hvad, hvad, det kan du ikke svare på. Det ved, jeg ved jo ikke svare på, hvad fanden fremtiden byder om fem, fem år. Det er ikke det. Det er mere bare, hvad, hvad går du laver lige nu? Jamen lige nu, altså jeg har, jeg har fået mit første job nogensinde, som ikke har noget med fodbold at gøre, at gøre. Okay. Det er jo, jeg er pædagog. Um, og det synes jeg er sjovt og det er givende, Men jeg har også i lang tid arbejdet med den der, man lige meget hvad jeg kommer til at lave, så har jeg fornemmelsen af, at jeg kommer til at nøjes. Okay. Det kommer aldrig til at kunne give mig det samme, som den her fodbolddrengedrøm har givet mig. Så det tror jeg også mange år kommer over det der med, at okay, jeg skal ud og lave noget, men jeg føler, at jeg nøjes. Yeah. Um, og den ved jeg ikke om. Jeg håber, den forsvinder, men jeg ved ikke om den nogensinde forsvinder, den der føles. Fordi jeg vil altid sådan, når du siger, at jeg det godt, jeg har det godt. Oprigtigt, det har jeg. Men når jeg tænker på min karriere og snakker på min karriere, så er den langt fra en succes i min verden. Jeg vil aldrig stille mig tilfreds eller tænke, det var fedt eller det var nok. Der er masser af fede ting, der, altså, jeg er stolt af, hvad jeg har opnået. Mm. Men jeg æder med mig også altså, du, ved, Det skulle have været meget mere. Ja, ja, Ja, det er jo vanvittigt fedt. Præcis, men, men sådan har jeg det. Altså, så jeg vil aldrig stille mig tilfreds. Der er mange ting, hvor du har opnået så meget. Sådan, det, det er også super fedt. og mm. Det ved jeg også godt, men det, det vil aldrig være nok. Så lige meget hvornår du spørger mig om min karriere, så vil det altid være sådan, det var ikke nok. Men, men det går mere og mere op for mig nu det der med, at jeg skal også bearbejde det der med at jeg, jeg vil ikke have den der følelse at jeg nøjes med noget mm. men den har jeg lidt gået og tænkt over at lige meget hvad jeg kommer til at lave så kommer jeg til at nøjes den er, den er super svær at komme udenom fordi du har haft fodbold så tæt på dig præcis. og der er præcis. ikke nogen ting man har haft en så stor kærlighed for som fodbold og det er derfor jeg sidder her i dag og interviewer ja. dig fordi at efter min karriere Ja. Jeg vil gerne arbejde med fodbold. Ja. Nu vil du så ikke arbejde med fodbold, men det er jo ja. den kærlighed, du havde til spillet, som ja, ja, ja. du ikke kan få andre steder. Jamen, præcis. Så den tror jeg... Ja, det kan jeg jeg havde at sige, at sådan er det, fordi sådan havde jeg det personligt, men lære sådan stille og roligt op ja. på en eller anden måde leve med, at det var ikke fodbold. Det ja, skal ja. være, og så finder man andre interesser. Ja. Ja, men det, jeg håber, det kommer, men jeg har stadig den der med. Jeg føler stadig lige meget, hvad jeg skal lave sådan noget i så lidt. Selvom jeg synes, det her... Altså det der pædagogfag med mm. de drenge, jeg har nu... Og i min gamle hurt, så at sige. Ikke? At jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er vanvittigt givende. Okay. Men det vil stadig være sådan altså, ikke fodbold. Eller? Altså, det er ikke den der drengedrøm. Det vigtigste for mig, når du siger, det, er, det er, eller det, jeg tager for dine ord, det er, når du siger, du har det godt. Det er sådan, ja, 100. så kan vi uh, runde af på den, Nicolette. Tusind tak, fordi at, uh, du gad at bruge, hvad vi optaget, en time og 45. Nej, ja, det ved du. Jamen, det var så let. Det var at, sjovt. Ja, og sådan rørende for mig at sidde her efter nogle år og så ja, ja. høre omkring hele den her rejse. Ja. Jeg ved, du skal hjem og spise ved, ved din mor. er blevet kold nu. <laughs> Præcis. Hende har må du måtte holde hen nu her, men øh, kæmpe meget. Tusind tak, fordi at du øh, tog dig tid. Det var sådan. Og øh, til jer, der har lyttet med så langt, hvis jeg har lyttet med så langt derude. Det var så alt for den her mandagsbold special. Der kommer forhåbentlig flere af den i, ja, i fremtiden. I hvert fald på næste mandag, der er vi tilbage igen med en Superliga-snak, som vi altid er. Så altid jeg, alle jer, der har lyttet med nu her, vi ses på næste mandag.